عليه السلام موعد زمڠتا وكلمه ربوه خبر اوکلد سر رب ددو سوره عرف نحمه پارا ايت نمبر 32 وليما جاء موسى لميقاتنا كلچ راغ موسى عليه السلام لميقاتنا موعد زمڠتا وكلمه ربوه ا خبر اوکلد سر رب ددو قال ويد رب اورب زما اريني اريني نفسك دا ارنی نفسکا زان را تو خیام ارنی نفسکا انظر الیکا چیزو گورمتا تا قالو اللہ تعالی لن ترانی تا حرگز ما نشل دے ولیکن انظر انظر الالجبلی تا گورا دیغرتا فینستقر مکانهو که قرار انیس پزائق پل فسوفا ترانی پا زرد چیوبا وی فلما تجلى ربه كلج تجلى رب د الدول للجبل غلطه جعله دكن انوي قرز دي غرل دكن مدكوكا مستويا على الارض مدكوك اموار پزمکباني وخرا سقطى ابريوت موسى عليه السلام سائقا مغمى عليه بخدى فلما کلچ برابر شوی سبحانکا پاکی ده تالا تبطوی لیکا رجوع میں کرده تاتا وانا اول المؤمنین ازرم بنید مومنانویم تایت مو کتو؟ اس طریقه نا استدال موتو دلو دادا چی قال رب عرنی وی اور بوخی ما تزانق پل چیزو گورم تاتا قالوی اللہ تالا لن ترانی تحرگز ما نشنی دے لغدم امکان رویتی نموت ذلوا استدلال جار اللازم مخشری په دې انداز روان دي لعدم امکان رؤیت ذکه زما رؤیت ممکن نه دي خو ګور دی غلطه فین استقر مکانا ک قرارونی سپ ځای باندې فلسفه ترانی ان وبینه ما نموت ذلوی حلق بقرار الجبل حين تجلیه وقرار الجبل کذالک لم يمكن بل محال والتعليق بالمحال يفيد المحال اي وجه قرار د جبل او وخت تجلي د الله تعالى کې دا في نفسيه ممكنه او تعليق ضريه په دي محال پوريو كه لهذا تعليق بالمحال دا محال فائده کوي نه فادر ديو كه ضريه الباري او قال سبحانك يعني نستغفرك بسوال لا يمكنه دته ګوره خو غټولي کې چې دا تفسیر د معتزلو د مزا پاس راست نه. تو بته وی لیکه. له سوالي مالایم کېنو. وانا اول المؤمنين بانک لا تر. له ما پدیقدره چې سالد الممكن ندی. تنش دې له. نو موږ معتزلو ته چې ملګری راځه چې پدی آیت تی پوجوخه. ولما جاء موسى لقاطنا و كلمه خبر اوکل د سر رب ده ده قالا نو رب او رب زمان ارینی او خیماتا نفس کا انظر الیکا چه او گورم تا تا نو رب ارینی بانے برا پا بیازو لی کئی و موسی روی تربیهی یا دلو نفس الامکان زکا د پیغمبر ده شریعتو شریعی مسلا ورتا نو معلومه دے پیغمبر د شریعتو شریعی مسلا دا ورته نو معلومه سوال دا مالا یمکنو دا نارواو از سوال ده ما یمکنو جایزو موسیٰ علیه السلام ده جماعت ده امام نم کم زور علم لره چه جایزو عدم جایز نه پیجندل ده ده دا پیغمبر ده عصمت او ده عصمت منافی ده ده ده پیغمبر ده عصمت او ده عصمت منافی ده نسوال ده موسیٰ پخپل دلیل ده جواز ده چه نفس امکانش ده یوا قال لن ترانی اللہ تعالی ورطوی لن ترانی کلمه ده لن داخل د دا پا ترا لن ترا نی تما نشی ولم یکل قالا لن ارا زن شم لی ده که تابیر پا لن اراوه نو رویت دا باری با ممکن نو چه تابیر پا لن تراوشو نو نفس رویت ممکن پر خودو صلب د استطاقت زادز دا زادت موسا نوکو د لی دل فی نفسی ممکن دی خو مونگه لی نشو دو وړي قصورو کوتاه د سترګو زمونږ نه دا نقص پنوار کې نه دي دا نقص زمونږه نظر کې دي نو دا نقص د ادم رؤیت په ذات د بارې کې نو. حتی چې د رؤیت د ذاتو بارې غیر ممکنه ګرځي دا نقص په ذات ته موسی کېو دیو جنہ تعبیر پلن تراو کو پلن اورایونه کو نو قال لن تراني لغدم استطاعتک دا ورته کوي او لګوي د ال سنت په نسبانه قال لن تراني لغدم تم نشي لېو طاقت دینیشتا دا هری او نسد بل نسد پاره کل قید وی تا زنسر یار دیار زابیتو سادا چه هری او نسد بل نسد پاره کل قید وی قیود حتی فائده کرد ولیکن انظر الالجبل استقرار د جبل حين التجلی استقرار د جبل حین التجلی فی نفسی ممکنو او تعلیق بالممکن افاده دی امکان کئی طبطو یلیکا بسوالی ما لا استتیغ انا تویلکه ل سواللي ماله استتیغ انانا اوللومومنین بهانه یون کې نرویت کا ولاېله یطغو في دن رویت ممکنده خو مستط نهدي اوس دلیل د لا تد سار چې مووتلو په دلیل نه ول لا ت در سار په معنا د لا ترا کې چې لا وهو يرى الابصار مجواب تدال تشرويت د باري دا, دا په ابسوارو نه کیږي دا په وجوه کېږي د اطراف 6 په ابسوارو کې لیدل دا, دا د اړخيات مقابل نه کیږي باري په جهات کېدنه له هازارویت په ابسارو نه کیږي په وجوه کېږي اطراف 6 دا قدام نه د خلف نه د يمين نه د شمال نه د تحت نه د فوق نه كما كان موسى يسمع كلامه من الاطراف السته مصالح اسلام په خدای کلام کوئی تور کی چورې له جانب نه مینا ورېده شپګو اړ و طرفونه به یو شان روانو داواز او دی وژنه بعد لویت کې د قیامت په اعتبار چې خدای تعبیر وکړو په غیون یو نه ک چې غیون یو مئذ الناظره الی ربها ناظره بلکې وی فرمایل چې وجوه یو مئذ الناظره الی ربها ناظره دا د وجه ټوله ایسا دا رسټه پاسو ټوله بلاچ پرته دا ټول په سر بسوري دی باندې به با الله تعالی شي دا هر یو مسالم لیک به حاصل بصیر پیداوي خا او دمه مده چوم او ته زله استاد ز دلیل لړونه منوخه لا تقدر کو استدلال تاسو استدلال ساينده زکای دراک او هو علم بماهیت الشیء وهویته ادراک رؤیت نه وای ادراک او علم د پماهیت د شیء او په هویت د شیء او ماهیت او هویت د باري تعریف د الله بالکنه یا بکنہی تخمګه ممکن نه نوอัลتا الله تعالی چې نه فقی لا تدرکوا الابصار سره نو معنا دا نه چې زوی الابصار ادراک د ماهیت د باری نشي کوله او مراد زوی الابصار نه زوی العقول زو لي چې انسان خو د حیوانه ناتک د ماهیتونه د شی معلومی الانبعاث الی راء کلیا پرون شاسب وے الانبعاث الی راء کلیا چې دا د وصف دی انبعاث الی راء کلیا دا د انسان وصف دی خو معلومیت د هویت دار در ادراک په زمره کې داخل نه دي ثم باصناکم من بعد موتکم بس ان شاء الله مسلمان کتاب الایمان کې دا حدیث راغ انکم ستراون ربکم انکم ستراون ربکم کل قمر لیل البدر لا تدام منفرويته نو بده چې چاته داراغه نو مدق تقریبا چې ویلیک نو صلی بس دا په ویلیک نو صلی ثم باسنكم من بعد موتكم بيام جواند قلتاسلا پس د مرتا سنا د پارت شکر کوي و زللنا جعلناه ذلتا ذله د چجيت ويغه چجا تاسو ورته سوئ د دروازې په پاس د یو او تختونه ورواچي چې داده نور نه د باران نه بچي من وڅ چجاوایو رنده برنده بلشه دي هه چه پر لا سو ورته شوهه با بوزو کردسوي سجودلي وظللنا عليكم الغمام اذكجكم ممتاز سبانه الغمام نجعلنا ذلتا فارسی کې ورته صاحبان وایخه سو ورته صاحبان نو ساده په دغه ترجمه وکړو وظللنا عليكم الغمام الصوره كم ممتاز سبانه الغمام اصحاب الابيضه غمامانا صحابه ابيص اصحاب الابيضه سپينوارياس وان وداكم زايو فی تیه دا پا تیه بیابان که خواه دا شام که لوی بیابان ده وانز اللہ علیکم المنا نازل کرمون تاسوبانی المنا ترنجبین داد ده کند تایف شیو کند چیل ده چیل تایف شیو ده تیه بیابان ده اون پوری خطه خواه خو فرق پا که داو چه ده خوگو هرچی چیلو بی ده پیکی او ده خوگو وصلوا وصلوا نچا جلالین ویلګیا وایبا ما غیلتا د صلوه معنا لیکلی اتویر السمانه په الف مقصوره باندې اتویر السمانه دا چې په الف مقصوره السمانه نو ما یو مدرسه کې دا د تقریری امتحان جلالین کې نو دا ځای موږ ورته دا یو سمانه لفظ ټول طالبانونه وایي اتویر السمانه کبه لفظوي مې معنا یې ستاد وی جی سار بسار بمرگانو خواه زکر لفظ سمن داگه پا تصور که چې دا سمانا بر دین سماخوز او مشتق شیخ خواه نو سمانا دا نمده دا خاسی نوغ مرگای دا پارا مونورتا ملز وایو سوکورتا بطیر بټیر خواه بطیر دا بطیر ده اپا طولو تو یون رو که لذیذ اغو خر سمانا دا کلو من تویبات ما رزقناکم خوری تاسو من تویبات ما رزقناکم نو تویب ذا ار خوراك توي تو يكون حلالا عند الشرعي ولذيذا عند الماكل توييبتلاك باغيبا نيكيجي چي حسين اعتبار سرا خوندوري او شرعي اعتبار سرا جايز با زوكات يو شي داسي چي حسين اعتبار سرا خوندوري خو شرعي اعتبار سرا اغا جايز ني لك شراب خوند خويدي مزداري خو شرعي اعتبار سرا ناروادين توييب ورتنوي ابا زوكات يو شي شرعي اعتبار سرا جايز حسيه تبصر لذيذ ني حسيه تبصر ها لذيذ ني ان جوړي بیا ورته طيب نه وي كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا سما ناشو وزمع ظلمونا ظلم نو کر دوی مونگ بانده ولیکن کانو انفسهم یظلمون و دوی زخاز زن نو قبلو بانده ظلم کو ویس خلنا پا وقت چه اوی مونگو ادخدو حاضر قریتا اس مونگوی اتنیمتو او دو دو عذاب ندی نو داغلون بے عذاب ده خواه داغلون بے عذاب ده او دویم عذاب آغا ده را روانده یوش پیتنم بریت که کې قل تم یا موسا لنس بر و ايقول ان ندخل هذه القريه من جوه الداخل شي دي قريه تا و مراد به قريه نا اري هذا خار كيري يروشلم ورته وي داخل شي تا صديه قريه تا فقولوا من اخريد دينا حيث شيتم كمز استاس خيرغدن واسخن و داخل شي تا شو باب ده قريه تا سجدا شي سجدہ کون کی نو داسه پسالور بولی شي دا سره وانی وادخل باب السجده په گډوري شي دا سره نو دا سجده اگر چې دې زاین احتبار سره حال واقع دي خدمانه په اعتبار وادخلوا باب القريه واسجدوا فيها داخل شي باب د قريه ته د قريه کې سجدي وکي عبادت وکي وقولوا او ایتاسو حتت وقولوا ایتاسو حتت یعنی سوالنا حتت الخطایا زمونږ سوال دار زمونگو ختم کا او با بخو مونگا تاستا خطایاستا سؤو وسن زید الموسینینا مونږ زیاتی کو الموسینینا احسان کا انکو لا سنگ زیاتی کو سوابا و جزا ان فبدل اللزین ظلمو تبدل کا کسانو ظلمو چې ظلم کرو نو ظلم عبارت د دے ظلمو اے لم يعملو بما امرو لم يعملو بما ما اومیرو دا ظلم اونو چه کمشه دا سپریم امروی او دا غی سره اتباعو نکی دیتا ظلم وی با درک دوی قولا قول غیر اللزی خیر داغن قیل لهم چې ویل شو دوی تا فانزلنا نازر کمون علاللزین ظلمو پاکستانو چې زیعته کری و رجزن من السمای دا اسمان بما بی ما کانو یفسقون پس افدان چه و دوی یفسقون یبغون بغاوت کو وَيَسْتَسْقِي مُوسَى لِقَوْمِهِ دَ أَتَم نِعْمَتِهِ وَيَسْتَسْقِي مُوسَى لِقَوْمِهِ پاوہ کچ باران غوست موسی عليه السلام قونخ بل پاره او بی غوستې استسقاء اطلبوا السقي اطلب الماء فقلنا ويمنگ ازربوها باصلا کا پامساخ بل باندې الحجره دغه کانه فنفجرت انهارت روانس من الدکانینا اسنا تا غشرت غینا دولس چنی قد غلما تاکی اکسر غرفا پی جندو کل اناس کل قبیلت هر قبیلی وکانت القبائل اسنا عدد ابناء اسرائیل دا بنو یوسف دی دا بنو یہوزا دی دا بنو فلان دی دی یعقوب علیہ السلام دولس زامنو این دولس قبائل جوڑو قذالما بيجند كل اناسل كل قبيله هر قبيله مشربهم عينهم چينخللا كلوا اشربوا من رزق الله وقيل لهم اويل شودوي تاج خويوس کي د رزق د الله تعالى ولا تاسوا ولا تاسوا د اصل لفظ د عسيه عسيه عصا عسيه په معنا د افسده دي ولا تاسوا ولا تفسدوا فَسَاد مَكْوِفَ الْأَرْضِ پزمککه مفسدين پدې حال کې چې تاسو فساد کوونکي نو مفسدين حال مؤکده تن لمعنا عاملها حال مؤکده تن لمعنا العامل قلتم و اذ قيلت يا موسى پاوخ کې چې تاسو موسی داغه دمذهب لنصبر لن على عاملل کس بسبرونکو حالات عامل واحد حالات واحد یو قسمت عام بما فاد لنا ربك وغالمنا لبار درخ فلنا يخرج لنا مما تنبت الارض يخرج لنا يعني يعطينا چراكه من تدا غنا تنبت الارض تنبت الارض زرغني دیر از ما کا تنبت هز في صله الراجعه للموصول جوازا ابن حاجبت تابیر که مختصر وقد یخزفو جوازن وقد یخزفو جوازن یخرج لنا مما تمبت الارض من بقلها بقول الخزروات شنی سبزه دی من بقلها دا خزروات دینا و قصائها ادا ترو بادرنگونا و فومها فوم لحسن تاو وی وگیتا وگیتا او دوائم حنتاو وی غنمو وفو ميعاد غنمن دينا او حدثها حدث مسورته و مسورته و بسليها اد بيادر دينا قالو ايت اتستبدلون استبدال متضمن بمعنى الحصول يا معنا د طلب لا اتطلبون الذي يا طلب ويتاسو الذي يا اش وادناك يا حقير دي. بللهې په بدله داې او خیرون چېغ بتر دی ا مصرران کو تاسو مصرران کو تاسو مصرته نو دا می د د نکرهغ او دا میران دی من صریف راغی او سر وسف ک غیر من صیف راغلی دی وقالله اشتراو مصره لرات د کالته مصر او علم د پااره دی اوو مقام مخصوص دی او دلته مصر. في مكان يتبعوا مصر من الأمثار يتبعوا مصر من الأمثار يتبعوا مصر من الأمثار يتبعوا مصر من الأمثار فإن لكم ما سألتم تتازة باراة غفتلم ده وزربت علم الظلة وزربت أو مهر شدو يبان ده زربا مهر قليش دو يبان الظلة وفقر وضاؤ بغضب من الله اخته شود په غضب د جانب د الله نازل ک بیا نو دا په صد د دې چې د کانو او د یک فرونه کفر بکو په آیات د الله تعالی باندې قتل الاول بلا جواز بغیر الحق بلا جواز و النبي و الله يكون بدون جواز قتل د پیغمبر او الله دا, دا بلا جواز دی و هره طبقه د در داعی الله احترام کوي وړه دا کوان نه دی دا کوان دا دا د داعی الله احترام کوي دا د داعی الله احترام کوي آل تاسو ان بلش په ما سو탄 دا کوان راغلي او نو دا کې وکړه دا کې وکړه واپس تنه پلاره او جمعات کې وبس کړي نو ته جمعه کې طالبانو اله پیسې ورکړي سره د داعی الله ذکره طالبانو راغلي پیسې ورکړي د داعیان الله نه راټبګه دا د الله احترام کوي دا پولیسو اړ اندای اسوت به لټونه پری دیخه سر تر خپوی لټایخه سر تر خپوی لټای ان چې کوم سړی باندې یقین پیدا شي چې دا مولاده او دین سره له د خواتو له مرزي بس اوس وردا شوګوري نه لټایخه ها ها و باو بغضب من الله ذلک بانهم دا پسوب د دا مخدیجو کنه غسوت مادتو اوس مخدیجين خوې کنه دا پډاکانو دا کوانو کې مخدیجو الا کل مخدیج عصد مادتوږي نشا سیوی چه انسان کمرتفاقات جبلت اور خدای دې کې ودیات کړي دا, دا غي خلاف نه کوي خو الا کل مخدج وسط مادته ذلك بيان كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما صوب دا په صوب دای چې دوی حسين کړو یا تدون ياتدون او دوی چې اتداب کولا يتجاوزون الحد اعتدامنا يتجاوزون الحد ان الذين کسان كسان ایمان راوڑ دي و کسان ها دو يهوديان دا ان الذين امنوا دې زنه یحزنون پورې دا آیت دا ته مردا غوړاندې بحثه سوکملې چې دا ویدار دي ایمان وی بلکه مؤمن هغه دي چې دا الله سره شریک نه پیدا کړي او ایمان راړي په محمد رسول الله ان الذي نه آمنو تاقیې سر کسان چې معې را وړ دی کسان هادو چې یودیان جوړ دی وال نه سارا نه سارا والصابنا ص دد پ زرا دشت والصابنا صابقين من اغاسووک آم نه بالله چېمانې را وړی د پله تا لابانې اوپر ووز دداخلبانې نو الذينا آمنو دا اسم د ان دی ا من آمنا د د خبر دی چې ممنان. یهودیان نصارا سابعین اصلا آغا دی بالله باللہ سیمان ساتھ علی اللہ بانده پروز دا خربان عمل کړي صالح فلو مجروم دوی ده پار عجر دوی ده پنیز دا دوی ولا خوفن علیهم ولا هم یحضنون ویزا خزنامی ساقکم ورفانا فوقکم الطور دا دویم مبحث ده دیکھے دا بنی اسرائیل د دا آباؤ دری خبائز ذکر کی او دا بحث روان دے ترغم ما تعملون پورے یو خبیصہ ویزا خزنا میساق کم للمتقین پورے او خبیصے دادا چې احکام مو اول او منل او بیام تعمل نکو نو سبت دو گو رئی چه حکم منل او تعمل نکو نو سامل موارس روکو او دویم خبیصہ ویز قار موسا لے چې چه ستاس و آباؤ اجدادو غیر مقصودی سوارونه کول نو څنګه تشدید مورسره او په امر د بقره کې نو دینه عبرت و علي او درې مخبيصه واهسقتلتم نفسا مړې موله ژوندیک او د موسی عليه السلام دی معجزي باوجود بیا به مخالف د موسی او زونی سخشو حالانکه داس نه وکړ باید چې معجزي نه با صحیح وَإِذَا خَزْنَا مِيسَاغَكُمْ أَغَسْتْلِي وَمُنْغَا مِيسَاغَكُمْ هو والغاد المؤكد بالحلف داغ وعدر دا چه سرع ورسر قسم موج وَإِذَا خَزْنَا مِيسَاغَكُمْ أَغَسْتْلِي وَمُنْغَا وَادَمُ فوقكم پورتکرمو دپاس استاسو التورا کوهتور خزوم آتیناكم وقلنا ورط او ویلیو منگا خضو انی سیما اغا کتاب آتیناکم چی درکر مونگتاستا بی قوتن بی جدن و اجتحادن وزکرو ما فیهی وزکرو ما فیهی معنا تغلمو وعملو بی ما فیهی ازدکی او عملو کئی لغلکم تتقون د پاری تا سمتقیان شی سم تولی تم بیام مختاوکو من بعد سالکا پسد دینا ولوله فضل اللهيك ربان د الله تعال پاس اورحمد داله تاالله كنتم ل سرم جرزي در ب تاسو من الخاسين د الطواني خللكنا ولا قد لمم الذينا تده ولا قد لمن في الزمن النبي من بني اسرائيل ولا قد لمم تاس پ لا كسانو يت د چی مخالفتو اعراج کرو منکم دا پلاران استاسونا فی السبت پر وزد خالکی فقلنا لهم ویلی و منگدوی تکونو شیطاسو قردتا جمع د قرد دا بندران بیزوگان خاسئینا خائبینا زلیلا فجعلناها نکالا جعلناک هاکد هادا زمیر قسی تراجی دے فجعلناها اگر دولمونگ دا نکالا لما بین یدیعا عبرت لما بین یدیعا عبرت لما بین یدیعا مرات ندی حاضرین د دغی زمانی دا عبرتو د حاضرین دا دغی زمانی دا پارا وما خلفها ادر استنول د کسی دا پارا آتین بعد ذالک الزمن او حضر شاہ سے بوئی فجعلناها گرزول و منگدہ کسا عبرت لما بین یدیعا دا اقرب خلق دا وما خلفها اد ابعد خلق دا پارا وموعظة الانسيحة للمتقين المتقين دا پارا پا وكتوه موسى قون فلتا اللہ تعالی امر كتاس دا ان تصبحوا بقرا جزبا كتاسو بقرتم من البقود سماهو دا بقرنا بقرتم من البقود قالوا اتتخذنا عزوا او اد اتتخذنا عزوا اي انستم لرا عزوا محزوا بنا مسخره او ذي له اهم تقرير لکي چعام مفسرين و اس قال موسى لقومه دا آخر د واقع دي او دا رستم و اس قتلتم دا اول د قصيده خرستم ير اول دي چې دوی کیو صلی قتل شيو او قاتل معلوم نو نو دي نه تفوسو ناغه ورته دا سی بقره الاله کیو یذربوه ببازها د بقری د بدن پي او ټوټا د دې ملي بدن اوه حیدې بجوندې شي په هغه ما کیسه ده مفسرین نقل کړي ده نو حکمت د ذبح د بقره احیا د مقتول وا ومس د بازه سي د بقری د بدن د مقتول سره او دوی تحقیق ده چې د ان الله یا چې د ان الله یا امر کوم ان بقره دا ځان له کیسه او اس نفسا نفسن فضداراتم في دا بلکی سدا د د مکتور او د بقرې او سر تعلق نش ده نه زبح د بقرې دا وسه د پااره اکمت د زبح د بقرې نوورول کې چې عامرو به زبح بقره کې ی هو نه معبود هم بقره معبودوه الله تعلاورته غخوا لاله کوي چې د معبوط پههص د غزمتستا سره ځ نویخه کې ی هوونه انو بیا خلکو یو قضیه به تحریفات کې قرآن کې خلک مونږ ورته مدارک کې امام نصفي هم د غسلې کړی دی مدارک کې امام نصفي ساده حنفيانو امام دی بابر تفسیر کې هغه غسلې کړی دی کې يو هو نه معبودهم و يسقال موسى لقومه ان الله يامركم الله تعالى امر کوي تاسو بقرہ چ ذبح کوي يو بقرہ د بوکورونا قالو يدي اتتخذنا حزوا ان اوي دي اتتخذونا حضوا اتستازعو بنا في عبادتنا ایاها اتمون سر مسخری کے زکا چه مونگ دا بقر عبادت کو اندوان اسو غواتا موروئی اندوان اسو غواتا قال اعوذ باللہ انکونو موسیٰ علیہ السلام پناہ وارم پالا تالابانی انکونو من ان دا دے خبرن چه شمز من الجائلین من المستحضین نمستره کونکونا قالو دولنا رب بکاوی غارمون پار رقبلنا یبین لنا شی بیان کی منتا ماہیا ما غمرها شیر دی بکر قال دی سلام موسیٰ علیہ السلام انہو یقول انہا بکرت اللہ تعالی وی دغ بقره دا انہا بکرت چی دغا بکر یا انها بقره نو ضمير دها راجيد ده بقريته ده. انها بقره نو البقره بقره فشان الانسان انسان فشان الانسان انسان حمل او ولده مفيد له و جائز ده فاستلاد منطقيان وحمل او ولده مفيد له و جائز ده او دلتا هو مفيد بخا زك دلتا حمل او ولده فشان الانسان انسان دلتا حمل او ولده مرجی دا زمیر نفس بقره دا او دا رستو محمول بقره دا موصوب تا فصفات دا لا فارزن ولا بکر خواه نو دا حمل اولی نو دے دیا اِنَّهُ يَقُولُ بقره بَقَرَةٌ دا بَقَرَةٌ دا دا سِ بَقَرَةٌ دا لا فارزن لا فارزن لا فارزن مانا لا مُسِنَّةٌ چیزا دیر اُگد ولا بکرن ولا شابتن او نا شابتا دا عوانم بین دا عوانم بین تاکیب تاکید د لا فرضون ولا بکر یا تفسیر دغه ګویا لک چې دا اعتراض وارده چې نه فرض ده او نه بکر ده نو دا خو ارتفاده نقیزه نه ده ارتفاده نقیزه مو حالغه ان عوانم بین ذالک سره دا ثابت کړه چې د فارز او د بکر په مېسک یو منزله د بین المنزلتین ښه دا دغه یو بل نقیز نه دا, دا مدارج دی دا یو بل نقیز نه دا مدارش دی اولان دی پدیمیس کی اومد رجب بھل پاتیل دا خوانون خوانون بین زالکا میاں نغند دا خوانون بین زالکا میاں ما تومرون اکی آنچ تازت حکم کورشی قالو ایدوی ادعو لنا ربکا اغارم لپار رخ پلنا یو بین لنا چی بیان کی مونتا مالا اونو ها چی صدی رنگ ددی بقری اوی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ وی دا بکر یا بکر دا انہا بکر تن دا بکر یا دا صفرہ او تک زیر دا فاقع اللہ نوہا خالص اللہ نوہا فی خالص دی رنگ د دے پس جلوالی که تسرر ناظرین تفرح ناظرین کتن کی خوشالی تفرح ناظرین قالو ادعو لنا ربکا یبین لنا جه بیان کی مونتا ماهیا جه سنگر دا بقره عامله تن ام صائمتن عامله کسبده ام صائمتن کبی کسبده تس ان البقره تشاب علینا ان البقره تاکیک سرا البقره دا جنس منغود د بقره ان البقره تاکیک سرا دا جنس منغود د بقره دا جنس منعود د بقره تشابه علينا اختلط علينا بده اختلاط راغله دي مونګبان دي ګډوډه شو مونګبان دي وا اننا ان شاء الله او تا کی سره مونږه که خو خو د الله تعالی رسیدون کیو دیتا او په حدیث کې راغلي دي چې لو لم یقولو ان الله نو لم یجدوها اله یوم القيامه کدا ان الله نو قیامت پوری با دی بقری پوری گرزل دی بموندی نوا قالاوی موسیٰ علیہ السلام اللہ تالاوی دا, لا دا بقری او بقر دا لا زلول لا مزللت بالعمل چه دا مسخر بالعمل ندا تسیر الارضا اثار يسیرو الاثارتو ہیا تقلیب الارض لی الزرع والنبات تقلیب الارض لی الزرع والنبات الاغول دزمکی دی دکر کرواندی دا پارا بل زي ام قران كده لفظ مستعمل له واثار الارض وغمروها اكثر مما عمروها واثار الارض اغيوا كلوزمكا اغي ارهولي وزمكا, وزمكا واثار الارض وغمروها اكثر مما عمروها ولا تسقل حرسا انوب كيف سلمت محفوظه من العيوب كلها لا شيء فيها لا شیطا لا لونا مخالفا غن لونها نشت ده رنگ مخالف دا غز د دینا قده بقرکی قالو ورطدوی الانا اس جیتاراتل ده اکرل بالحقی بال بیان الواضح الجامعی اس ده بیان واضح جامعی اوکو فذبحوا عذاب هيكل الذباء بكره وما كادوا ان يقرب يفعلون تلك الذاكار وما كادوا يفعلون لو لم يقولوا ان شاء الله فسيكمت دكسره الاسئله للذين درسالون ولكل لانهم كانوا يظنون ان ذبح البقره اختراع من عند موسى لا امر من الله عز وجل لا يوجد لموسى خبره بابقری صبح خدای ورتنی ویلی فکثرۃ الاسئله کی یوغلما انه امر من الله دمر سوالات دې نه پاره چې زمونږ یقین پیدا شي چې د معاملې امر من جانب نو دا ندا ویسقتلتم دا بیا مواقع مو واقع ده ویسقتلتم نفسا کلاچتا سو قتل کړي یو نفس فضلاتم فاختلفتم اختلاف مو پیدا شو فيها فيها په دغه نفس کې من قاتلها چ ان قطر کړه دې اداراته منا اختلافت ولا مخرج الله تعالی را استونکه umat عاشه کنتم چه ویتاسو تکتمونا قطاوا غير من قتل ذلك النفس فقلنا نؤيمنه اذرب فقلنا نؤيمنه اذربوه هو هيدا ميت فقلنا نؤيمنه اذربوه هو هيدا ميت دغه مذکر ضمیر خو بیا نفس نه راځي نفس هم لوموند موسیه پلارو انا جنازه د ماشوم نو چاپريشان आवाज وکوي الکدې او کجیناده الکدې چه جالهاله نه بوایو ک اجاله له نه بوایي الکدې هک جنازه انا سابق سیم مرحوم ورتوي وی هولنه وای نو کال کینو په خپل بورته راجي شي او ک جیناین په اعتبار د ميت بورته راجي شي خبر ما سرته ورسې فقلنا نو ایمنګه او هيدا به باز پړوان صورت نه صورت پړوان دی نه صورت خداباز ها کې د ها دا راجي د بقره ته چې د مجيد د بقره په يوي سبه نه وای د بجوندې شي چې کله واقعي او په دویم صورت چې واقعي دوشي نفق لنذربوه او مونغا اذربوه هايدا ميتو به بازه ها په بازه نفس باندي د ها زمير بیا نفس تر راجي دي د هو زمير مذکر په اعتبار د ميت ور ها په اعتبار د نفس ورط راجه ده یعنی دا لاس دا دی ملی راوالی په مخی والا راخ کری دا لاس راوالی په دی مخی والا را دا لاس او های دا مړې ببازی ها پا بازی نفس لاس راوالی پا دی مخی والا او نو دی برا جوندیشی و تکونو ذالکا موجزتا لی موسیٰ علیه الصلاة والسلام فقل نظربو ببازی ها کذالکا دارنگی اوحی اللہ جوندی که اللہ تعالی الموت کذالک دا رنګ ژوندۍ کوي الا تعالی الموتہ مړی څنګه ژوندۍ کوي چې او تصادف د بازي خلیااتو د مړی د بازي خلیااتو خرو سره وشي دا ولې کوي چې تصادف او ټکراو د بازي خلیااتو د مړی د بازي نورو خلیااتو سره وشي سلسله ورته وي الهم الحيوانات والا ورته سلسله خلیا خلیا ته وبسر ټکراو پیدایشي تصادف زه غره یو نه شې په ما ورو وجود کړش کذالک یحل الله الموت ويریکم آیاته اخیتاسه آیات خپل لغلکم تاقنون دې د پاره تا سو عقلو کوي ثم قصد قلوبکم بیا شخزونستاس من بعد ازالک اپس دې معجزینا دلکه ايش من شرن په اعتبار د مشکور فَيَكَلُّ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً قَصْدَاوَ پشان حج پزدازونا پشان حجارو او اشد يا دير سخت قسوتهن شدتهن وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ تَاكِك سَر بازيد حجارونا لما الْبَتَا غديه تفجروا شرواني گي داغين الانهار وإن منها بعض غدي لَمَا شکو چې چيږ دو را اواض دی نه الما او اوبو وإنه منها بعضیر دینا لمال بتانغ د یاابتتو یفقتو کارغلي من خش الله د يری د الله تعالانه ادي الله تع بغاافبي خبره غما د اغنه تعملونه تا چې تاسي عمل کوي نو تشبي د خلووبکهه حجاره او سره نګویا زونه منقسم کول دریو کیسونه ده چې یو کس مزګړو یا یو کس انسان أغدې چې د پاحکام الہی او باندې نفو آخری دمرہ چې باقس دغزی منفع او ګرځیدې لپاره د مخلوقات دریا اب د نفع تنه جاری شي لمای تفجر منه الانهار دین کې سما أغدې چې دمرہ نفع اخري پاحکام الہی او چې دریا ته نشي جاری خو سم معمولی نفع ته روان شي فیاخذ منه الماء او بازی آگا چې چه صرف نفو اخلی زان دا پارا او ورنکی نفو غیرتا لمایہ بیتو من خشیت الله نو چه پا دیدری وارو کې یوم نی نبیاء افادر دیو کرا چه دا سر انسان اڈو ندے نی پی زان لزاتی نفو اگستا نی نفو سرد اعتاو نفو او نن نفو سرد اعتاو نفو کسیرن افتت مغون ایومیو لکوم اسران دے اتن اعمتونا او دو عزابونه ذکر کل نو ورپسی تتمه ذکر کرده و دا او دری خبائش ذکر کل نو دا افتت مغونا تر خالدون پور بیارده تتمه ده بری دویمه نوعی تتمه ده او حاصل ده دا تتمه داده دا چه دیده دا دا تحریف ده احکام ده تورا چه کئی نو جهلانه نکئی غینادن بعد التعقل کئی او خلقو تووی چې اقرار ده رسالت ده رسول پاک مکووی ګنی د قیامت پر اساس او خلاف د مسلمانانو استدلال مضبوط وی چې دی یو واره اعلان کړو پاته شو دا جزا بیګو نو غضب د ایام محدودې نه به دائم محبت نو دې زکر د درو فرقو د یهودو کېږي موليان د یهودو چې دا غی عمل داو چې هغه تحریب باندې تاقل کو او منافقان د یهودو چې زالقو الذین امنوا قالوا آمنا او دریم کې سم عوام د یهودو ومن میونه لا عمون کتاب د ووجستاسوونه حالان کې یو ډل دوینا چېی دب کلام د الله تعالله درد مولاانديسم یو حرففونه و بیاب تغیر کره د من بعد د ماه کلوه پس د تعقلنا و هم کې دی پودل ان تحریف جمتتون عظمةتون ظلهقلله ځیننا مننو کله چې میلاو بش کسان سره چېمال کاو نوې بدوی عمل لامونږه ایمان را وړی دی دا بیان د مناف ود دی وای ځان خللا بعض هم کله چې ځان یو بل سره قالو تو حد سونه هم نه اوعبدوی تو آیا بیاني تاسو د مومنانو ته د هم زمینیر رااجې د ممنالو ته تو ح سونه هم تو زهیرونه اظہار کوئے مومنانو تبیماد آشے فتح اللہو چھ کلاو کردی اللہ تعالیٰ غلے کم پتا سبانے فی التورات من نبوت محمدیم فی من نبوت محمدیم تا سبانے کولاو کلاو کردی نبوت محمد کم زائے پتا سبانے لیو حاجو کم بے عند ربیم لام لیل عاقبت دے لیو حاجو کم عاقبت دا دے چھ جگربا کیتا سربیی پدے پده تحدیث بانده وعند درب ده کمپنیز درب ستاسو بانده یوم القیامة پر از ده قیامت افلا تاقلونه پستاسو عقل نکوه اولا یعلمونه آیاتین پوه چه اللہ تعالی پوه گی پانچ دوئی پٹکیا چه کوي اخکارکی ومنهم ابازیر دوئینا امیونا عوام دی جمع ده امیون ده منصوبونه الالعم عوام ته مراد دی ده ملیانو یہودو جرم ده ده چه تحریف د منافقانو يهودو جرميدار دي چې مؤمنانو سره مؤمن او کافرانو سره کا دا غوام جرميدار دي ومنهم اميون بازر دنیا اميان دي لا يعلمون الكتابا چ نه پويږي کتابان الا اماني الا اماني اماني جمع الامنيات و امنيه ما يتمنى احد من طبيعته البهيميه امنيه اغا تمنا له چداد البهیمیت قاذویفه ما یا تمنه احد من طبيعته البهیمیه نو دیو جمغه تاویل کو الا امانیه معنا الا اکاذیب مخترعات د دروغ افسانه چه د زانه جوړوي و اینهم نه دته الا یظنون الا یخرصون مگر اټکلونه کای فویل للذین حلاکتیا کسانو ده پارا یكتبون الكتابه فویل للذین حلاکت للذین دا اغم ملیان دا یہود دا پارا. فویل للذین حلاکت دا اغم ملیان دا پارا. یکتبون الکتاب بے ایدیم چلکی دوی کتاب پخپنو لاسنو. او بیاوی حازامل عند اللہ دانا زل جانب دا اللہ تعالینا اصد پارا کئی داکار. لیشترو بے سمن قلیلا چواخل پدے بانے غوث قلیل دنیاوی. فَوَيْلٌ لَّهُم بِصَلَاكَتِ ذِى مَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِم مِّن مَّنْ مِنْ أَجْلِ مَا دَوَجَدَ دو آغَنَ چِلَکَری لا سُنُدِ حَلَاکَت دِذِلا مِمَّا يَكْسِبُونَ دَوَجَدَ دو آغَ مَالْنَا يَكْتَسِبُونَهُ مِنْ هَوَامِهِمْ چَغِي اِکْتِصَاب کِي دَ هَوَامُنَا لَا سَمَنِ قَلِيل وَقَالُوا وَيْلٌ لَّن تَمَسَّنَنَّ النَّارُ لَن تُصِيبَنَا وَبَنِرَسِگِ اصل کده ایت اصل استغنافا حدو الحمزة تین ده بلی نراغ لیدا ایت تخستم عند اللہ آیتاسو ایت تخستم عند اللہ قادن اغست مرد اللہ پنیزوا ده فلن یخلف اللہ وادا فی پمانا ده حتا ده حتا ته خلاف بنه کې الله تعالی دوا دی خپلې هم تقولون اکنا وای تاسو عل الله تعالی باندې ما لا تعلمون اغه شه چنه په پويږي بلا او د دې بلا تعلق د لن تم سناسره حاصل له تعلق ده چې بلا من احات عليه ذنبه يكون خالدا مخلدا فنار او چا باندې چې حته ذم شوي به همیشره پر اور کې پروت وانتم كذلك فانتم مخلدون فيها تاسو لن تمصناوي حالان کې تاسوبانه حاصل زم شويده وانتم كذلك فانتم مخلدون فيها تاس داس یین مخلد بپراتی بل من کسب سیئتن او من کسب سیئتن کسب نہ کسب د قلب دی په مانا د اعتقادا بلا من آسو کسب اعتقدا چې اعتقاله کړی سیئتن شرکن ذګا چې خلوت فوی مشرک نه بلچاره پرانشتہ واحات ضیقتیت ایحات کړي د بان شرک ددو فولائک اصحاب النار دا کسان ملګری دورد دی دی بدیکې همیشئ آ کسان چې ایمان راولې دي عمل کړي د سوالحات اولائک اصحاب الجنان فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بنی اسرائيل دا مبحث الثالث او نوغه الثالث سره بنی اسرائيل دا او په دې نوغه الثالث کې د دریمن او کینتالقیدا زکمنگوئ قران کلمذامین ذکر کی علا سبيل تنزل او کله ذکر کی على سبيل ترقی د دریمنا غوس علا سبيل ترقی دا دریمنا غوس علا سبيل ترقی او حاصل ل ترقی داد دا چپنو دا. اسانی کر دوی دا ابا او خبای ذکر شو استازونی کانو داس کول اوس دل تو ورتوئی پلان میکوم پزای پریدای تاسو کم د سړی زمان یی داس ورتوئی چ پلان نکوم پزای پریدای تاسو گنی سړی زمان یی وا داد تا ابا و تا <تصحون> هم امتصال دا احکام نه کوي زکات چې وعده د عبادت مو کړو وعده د احسان مو کړو او امتصال امتثال نه کوي درې ملاده مو دا کړو چې مقاتله بنه کوو فی ما بیننا او مالدار لګي یو غریب دبوي سلورمو ماده مو دا کړو چې سوق به د استوګن نه نه به دخل کوو کورونه به نه وباسو اوس داغي واده مخالفت کوي بیا ورپسې اولایک الذین اشتراول حياتة الدنيا بالاخاء دا ذدري من نوغ تتمده هلري نو پس ت تم مي ذا خزناميساقبني اسرائله غستمونغا مضب توواده د بن اسرائيلنا لا تابدونونه ال الله خبر پهماده انشااء لا تبدوق بعدت م کووي مكررض والله وبلواالدين اسانه اوحسنو بالالد احسان کوي والديننو سر احسان. هذا حسانا مفهول مطلق دحسين ومقدر ده وزل قرباء حسان كوي زويل قرباء وصرا يتمان ومسكنان وصرا وقولوا اوائي للناس خلق تا خسنا خسنا مانا كلاما لينا نرم خبرواتا كوي اول مراد بالقول الحسن هي دعوت التوحيد التوحيد دعوتنا بلخ وغا خبر وقي مسوata قيموي موزور قويزقات ثم تولييتم بيسو اراذك إلا قليلا منكم مجر لgu خللقستااسونه نوقع ااز وأنتم مورزون داجمله حالواقع شوده حال, حال داج تاسو ي عاس کوونكي وإذا خزنامي ساقكم يعني لا تقاتلون فيما بينكم مقاتلين بنكو اخبال مسكي ولا تخرجون انفسكم انبوا باسيتاسو انفسكم اخوانكم رون اخبال من دیاركم د كورون استاسونا نو اخوانكم من دیاركم دا دیارو نسبت کلا مالك تا دارو فلان کلا ساکن وستوگن تا دارو فلان کدا نسبت دا دیار کم ساکن شوي نو مانا دادا چكتم وجره نو مستاجر ب بلا وجه نه بيدخلکه او کدان نسبت مالک ته شوی نو معنا ایدا چې کته مستكبري نو مستغرب نه بيدخلکه زوره اور قبیله سره تعلق ساتي نه کمزورې قبیله غریبه جلا وطن کینہ ابن وباصر کورا ثم اقررتم وان تم تشهدون ثم دغه پره تعقیب ذکر دی نه له تعقیب واقعي چې تعقیب ذکری له پال شو نو مطلق ک هغه تاسو بل ترتیبه فائدہ کړه ثم اقررتم او تاسو اقرار کړیو وان تم تشهدونا وان تم تشهدونا وان تم تقرون علی اقرارکم ال الان او تاسو له وایې اوم چې ومن دا اقرار کړو بیا مخالفت کوي ثم انتم بياتصوا ها اولای کسان یی پیتا صدق نه یی بیا تا سوهالا ا کسانې تقدلواننفس کوم شقط لون یوبل تخ جوونه فریق ملکم اوباسيې تاسو یو ډله تااسونه د کوورون داغوی نه تظواروونهلیهمته تقاونونه في مقابلې هم تغاون کوی په مقابلې داغې کبل اسمې پهګناول غ دووانې په زلم یا توکم اوسااره اکراشي تاته سااره قیدیان ددس چ کوم کتاب فدیه د وساره او جائز ګرځولې ده نو کتاب اخراج من دیار محرم ګرځولې ده نا فتو منونه به بعد کتاب او تک فورونه به باس بازي کتاب چې جیب ته پیسي راځي نو په هغه عقیده ساته او بعضی کتاب چې د نفسی انا تسکین دی ورسره راځي نو هغه خلاف کې دا داس لګي دا ورته لګويږي بیا اسنه لګي د سره نه پویل سووي فتو منونه به بعد کتاب په اخذ د فدیه د وساره او کې دلیل نشه په کتاب باندې کی کتاب د فیده جایز هیڅ ګزولې دا تورات د فیده د وساره جواز ګرځولې نه هم د تورات د اخراج مینه دیار حرام ګرځولې نه په فیده د وساره او کې منې نه په حرمت د اخراج کې ولې نه منې افاتومینو ببا د کتاب وتکفرون ببا افاتومینو نه ببا د کتاب اې ایمان ساته په ببا د کتاب انکار کوي د ببا د کتاب نه فما جزاو مې يفعل ذلك منكم فما نافيده پس نه جزادان جذا داغه چا چې کوي دا کار د تااسونه الله خیزون في حياتېدن مګر لالتې په ژونله دونیا کې او د قیمتبانې یو رددونه یو سا کوونه به شدتتن شللی بشي په شدت سرهله اشددي له غذاابې نه کاره اضاب ته اشد غذاب ته اضافت دصففت د موسوف ته فشان د جردو قتیفتین غاضب الاشد وَمَا وندي الله تعال بغاافلبي خبره غما تعملون اولا کلنا داغته تم ده دا کسان شتول حياته دنيا اختارو وورکرې د جوونله دنیا بدله دا خرتګې نه به شي کمې دوی نذااب نبد سره عمد کولی شي ولاقد آاطنا موسل کتابه دلهقد تینا دا سلوورمه نو ده دیکې د دوی منو هکې داو چې نکانمو هغه امتیصال له امر الهی نکوه نه تاسو امتیصال له امر الهی کوی نو غثاله سکه دا ذکر شو نو ست رقیده چې امتصال خو یو جانب ته ستاسو نکانو ته چې دعوه الله جانب ته ور کړو هغه تکذیب کو او اغان بیا شهیدان کړ خبره نه منل غزان لا باط تو در کې نه انہوں نے تو انبیاء کو شهید کر دیا تا شیخ سید پنڈاوی تو در آپ کے آباء و اجداد نے تو انبیاء کو شہید کر دیا تھا۔ سب پرلاران نکان خدا څخه د هر زمونو چې پیغمبران شہید کړو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ سَلَامًا تَتَوَّرَاَتْ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَادِئِ الرُّسُلِ وَقَفَّيْنَا قَفَا طَالِفَ مَقْصُورَةً اقْتَفَا پمانا د اتبع اثره اتبع اثره نقفینا من بعد الرسل معنا معنا ارسلنا بعده رسلا مونگ دن بعد پیغمبران نا لگلیو وقفی نام پا دی ارسطو لگلیو مونگ رسطو لگلیو مونگ رسول انبیاء و آتینا ورکلو مونگ سازو اید مریمتا البیناتی موجزات مخصوصا وعیدناو قویناو ام ازبوط مونږه د دی بروح القدس بطایید جبریل پتایید جبریل بانے افکل ما جاکم رسول آیا هر وار چراع تاست پیغمبر بما پا آغا احکامو لا تواء انفسكم لا تحبها انفسكم اغه حكم لا تحبها انفسكم شيغ استاس زله خنه گنل استكبرتم انكرتم نتا سو انكارو كو. ادا استكبرتم محل استفام مخا دا استكبرتم دا محل استفام دي راتل در رسول منکر ندی انکار در رسول منکر ده ناس له عبارت دمانا په اعتبار داد چ فكل ما جاءكم رسول دل چرار ات تاسو پیغمبر په هغه احکامو چې محبوب نه غل هغه احکام نفسو لاستاسو ا ان کرتم تاسو انکار وکړه ا ان تاسو انکار محل دې استفام استکبرتم ففریقا کذبتم ففریقا کذبتم بیان دما از میرا حامل هو فکذبتم فریقا وان احد من المشرکین استجارک فاجره رواه ابن حاجب ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وتقتلنا فريقا ففريقا ديوي دليل بيغمبرانو كذبتم تكذيب كتابص وفريقا اتق قتل مقبل دليل بيغمبرانو وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف اس نوع اول الرصي تاتيم مراوله ده نوع ثاني الرصي تاتيم مراوله ده ثالث الرصي تاتيم مراوله ده سلور من نوعين الرصي تاتيم مراوله نو ور پسې پنځمه نه غوډوم ذکر کین او ته مبردوړو شری کراړیخه وقالو قلوبنا غلف دې ټولیکه چې دا شكواد لري يهودونه او قلوبنا غلف دو معنی دي یو معنی دا دا چې قلوبنا مغلوفته في الغلاف فلا نفهم كلامك زمونږ زرنه چا پیره غلاف او پرده نه موږ په خبره نه او تائی قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول دا معنی مونږه تل نه خس قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول چې دا دومره ډېر خبره کوي موږ به پوېږو نه دایي تعبیر وکاله قالوا قلوبنا غلف او دوی معنی اي دادا چې قلوبنا فی غلاف الاستقامه علی دیننا زموږه غذرونه په غلاف کې دي او هغه غلاف دی د استقامت غل اليهودیت فلا حاجه لنا الی دینك زموږه ستا دین ته حاجت نشته لکه د افلاطون ته وإساء الله صلى الله عليه وسلم دعوت توحيد ورك ودي أفلاتون ورك نحن قوم محذبون لا حاجة لنا إلى من يهذبونا نحن قوم محذبون لا حاجة لنا إلى من يهذبونا منغا پا قبل السويلايس خلقیو پوهان خلقیو حكيمان خلقیو دانشمندان خلقیو منغتا دا بلچا دانشمند تقریز الرطب نشتا قلوبنا غلفون كي آغة تصور دي وقالوا وايدو قلوبنا غلفون ازون زمونغا غلف جمد آغلف تا تاكا سم جمد آسوم ابوكم جمدو بل غنو ملاو بكفعيم دا بل لترقی دي دا بل سر پار دي لترقی دي اللہ تعالی ووئي آو پردو کی دي دخلال الانت پردو کی پت تي خوا داشه وئي دي الله تعالی او پردکیدی د خدای لعنت پردابه پرته دا بلغن مولا ولغن کړه د الله تعالی دوی باندې د کفر په سبب د کفر دوی فقلیل ما یؤمنون دې لري د یقینه برابرې ولما جا دانو غ خامسه دا پنځمه نه وغه د کې تلقی ده په نو غیرا به باندې چې ستفو اباو تکذیب د انبیاء کو قتل د انبیاء کو وټو در کینار هغه پریده یو طرف تک پلار نه یو طرف تک دا سره دی پیغمبر راتلون وړان دی د دې پیغمبر راتلل بزان د پاره افتخار نوی چې اخر زمان پیغمبر بلازی او مونږ ور سره داسې قربانی کوو داسې مرګرتیابې کوو داسې بیکو چې دا پیغمبر کله نور أغله دا داس داس نکل کول دا دمو نوی او چې کله د پیغمبر راځه انی پلالاوی چې پیغمبر راغل غتی جروغان جوړ شو انی پلالادا استلایا ساتایخه بیا انی پلالا دعاګانې اخلي داله شیخو تفسیر حضرت لاحوری. او د حضرت حاجی صاحب ترنګزې او حاجی محمد امین سے اردی غمایدین او کابرین او د امت ملګری پاتره دنه اوس دنه ټول دواګانې واخلی نو سیدغه پیغمبر راغی نو تاسو <تصفيق> یې بیا دې دوالو نوغه د پاره ته می وراره زکه دې دوار کې تداخل چې پلاړ وی کوم انبیاء سره دا نو تاسو هم دې پیغمبر سره دا وکړ دې کې تداخل لې جرم دی سما اشتراو بیا انفسهم دا ولته تمراره یو ولما کتاب من عند الله کل چراغه دویتا کتاب من عند اللہ کتاب جانب دا اللہ تعالینا قرآن مصدق لما ما مغاهم دا سی قرآن مصدقون چه تصدیقون کہو لما مزامینو دا تورا اطلا مغاهم چه وده یودو سرا وکانو وده یودیان من قبلو مخی درات لودو دی قرآننا یستفتحون غلاللزین کفرو یستفتحون مانا ہاں یفتخرون تالی کلو جورتا وکانو من قبلو یفتخرون یفتخرون او ودویمه کړه دینا چې افتخار به کو مقابل دا کسانو کې کفرو چې کفر کړی دی من اهل مکه او کفار العرب فلما جاءو کلچراغه دوی تا ما کلچراغه دوی تا ما ارشی قرفو چې دی پیجندو کفرو به نو کفریو کپدی پیجندلی سیو سیس باندې غنادن کفرو به عنادان د انکار د رسول پات نه د قران نوکو غینادن فلانت اللہ پس لانت دا الله تعالی دی کافران و بان سما اشترو بے, بے انفصو م ان یکفرو بم انزل اللہ اڈیر ناکارد آغا اشترو بے انفصو hu چی خرید کردوئی پاغے بان دی زانو نخ بل ان یکفرو دا ان یکفرو دا بیاند بے سما دا بیان دا د بے سما چی دا ماست شده چی مدخول نبے سر رah دا ناکار شد سچه ده آغا دا کفر بم انزل الله دی اين يكفروا بمان صل <سؤال> الله چدي كفر کي پانچ نازل ڪي دي الله تعالى بغيان ده مفعول لهوده ليكفروا ده پارا مفعول لهوده للبغي ده پارا ده بغي ده كفر کي او بغي پمانا ده غناد للغناد ده وجد عناد أن ان ينزل الله جنازلي الله تعالى من فضله مي رباني خپل پا ان چا باني چي خخش مين قبا هدي ده کي بالوك پونو نا على محمد نو مراده د فضل نه قران دی او مراده د من نه په مې شاو کې محمد صلی الله علیه وسلم سلم دی او دا معنا ما خو سیرته نشو او قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريهين عظيم دی وی دا قران د مکه په بادشاه ابو جهل باندې او د تایب بادشاه نوح ابن مسعود باندې اول نه نازل او هم يقسمون رحمت ربك خدای او وحي خدای ما رحمت دی بهې به قسمای ځای به با او بغزبخت شده په غزبانې غله غذب لپاسه د بل غذبولل کاافنا او دپاره د کاافرانو غذااب مهم غذااب د زو اتولل کاافنا دپاره د کاافرانو غذااب د مهم زونت ذاقيله ل آمنو دا ذاقيله لههم حاصله دا چې دته کله دعوت ایمان طرفتهوررکې شيد نو چې نومنو بما انزل څو تاوي پیغمبر او قران باندې ایمان راړ نو دوی ورته چې د مونږ خپل تورات باندې موسی عليه السلام باندې ای ایمان وکړ نو الله تعالی دغه استلال رد کوو چې په موسی او په تورات مييمان چرته دي غپلغه وای دوی ویولي نشته الله تعالی خنو موسی او تورات درته داوي چې انبيیا قتلوي قل فلم تقتلون انبياء الله دا سه بلیغ رد په الله تعالی وکړه دا سه بلیغ رد په الله تعالی وکړه چې قتل د انبيیا او په تعلیم د موسی په تعلیم د تورات عمر راو ذاقیلهله اون کله چې ویل چېی ته ایمان راړی بما پههقرآ بانې چې ناذل کې د الله تعالله قالو نویددوی ایمان راړومونګ بما پاه تات بانې اونځ لغالینا چې نانظرل شوو مونګ بانې یفرونه ال کار کوي دوی بما ولا په ماسیوا ددي دنورو کتابونونه انجلو من کار کوي اوراننو من کار کوئ اوول حقکو حال داله چې دا, دا, دا ماوره تمام ورا تراجه او حال داره چې دا ماورا ما الحق نازل حق دی او حال داره چې دا ماورا نازل حق به مصدقن لما معكم په حال کېوند دی نازل قران کې چې تصديق کوونکې دي مزامين د تورات چې دوی سره دي قل تور توایا دا رد ښا قل تور توایا فلم تقتلونا فلم كنتم تقتلونا ما دې استمراري کله تم ورته مقدر کوي نمازې استمراري بشي قل تو ورته واه فلم كنتم تقتلون انبياء کته ورات باندې مؤمن ساتون بیا مو د انبیاء ول قتل فلم كنتم تقتلون ول وي تاسو قتلهم انبیاء د الله تعالی من قبل مخ کردين ان كنتم مؤمنين ک تاسو مؤمنان وي بما انزل عليكم ک تاسو مؤمنان وي بما انزل عليكم نو بیا مو انبیاء ول شهیدول و لقد جاءكم موسى بالبينات د ده دا نو اسابه شد و لقد جاءكم موسى بالبينات ثم التخستم العلم بعده د شپګمنوغه کی ده دیوان به خبر نه ترقید چې انبیا قتلول خو پریدا تاسو چې د کم تورات او د تورات د کم پیغمبر د ایمان دا وېدار جاي نو د اغه موسی تاسو رسخینه خدای نو دا شورت الله <سؤال> تعالی وای که تیر اکن موسی باندې او لکه موسی علی السلام تورات باندې داواد ایمان لري نو دغه موسی لاته سو کی او دغه موجودګی کی کوم دزخينه خدای جوړ دغه موجودګی کی شامنصور شیخ سبوی الله تعالی ورته تاسو هغه دخر زماني چې موسی علی السلام موجود او دغه موجودګی کی کوم دزخينه خدای جوړ کړو ولقد جاءکم موسی بالبينات تا کی سرا راغل او تاسو موسی علی السلام بالبينات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَاغِلُ وَتَاسْتَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ فَشَرَائِعُ ثُمَّ تَغَصَّمَ الْعِجْلَ بَيَانُهُ وَلَوْ تَاسُخِ إِلَاهُمْ مِنْ بَادِي مِنْ بَادِ زَهَابِهِ إِلَى التُّورِ فَذَكْرُ لُدُدَنَ التُّورِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حَالِدَ تَاسُ مُشْرِكَان وَإِنَّ الشِّرْكَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ التُّورَ أَغْسْتَلُ مُنْتَصَنَا مِيثَاقَكُمْ وَدَسْتَاسُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ أُورْتَكَلو مُنگಲ पास्त आसतो अत्तूरा تور وقلنا بال مُنگا خذوا ما آتيناكم ونسيء قرآن يا أغتوراث چې درکړې مُنگ تاسو به قوتن بجد و اجتهاد واسمعوا او ور تاسو مافيه من الاحكام چې په دې تورات دي قالوا ان اودي بلسان الحال قالوا اودي بلسان الحال سمعنا تي أوريتري دي مونغا انا أنا فرماني مقرده نو دا غسوينة دي پجبنو ويلي حال دو دوئي پا دو دي باني دالوغا قالو بلسان الحال سمعنا وغسوينة نو غسوينة دي پجبنو ويلي خود دي غسوينة دي حال دالو نو ورتدالتا غلط لكي إزلم يعملو بيهي ذكري تورات باني عملو کرنا دا داسئولا كيج دي تلفوزو كي حاسوينة واشربو في قلوب ملعج و او شربو اشراب لوهار اوس په نسره کې پور کې اوس په نسره کې نو اور کې سره بیا او بو ته ورواچې دي ته عمل د اشراب وایخه دې رسوي او عمل د اشراب وای ما هيت د شی سره غو به خلطو ګرځيخه د دی دې اوس په نه ما الله تعالی وای د دې معبودیت د دې د زړه ما هيت سره خلط ګرځي دی لوخه ته اشراب وای وَوَشْرِبُو في قُلُوبِ مُلْعُجْ عِجْلَةً انه يوم منجه ده يوم تحبيره نعم يعني انه تصوير تحبيره نعم نعم ده بل تعبيره نعم فقط منجه ساده تعبيره کہ وَصُبُو الوَلَوْلَشَو سواد سرا وَصُبُو الوَلَشَو فِي قُلُوبِ مَمْبَزُنُوَذُوَي كِي عَلْعِجْلَةً محبت الوهيهة العجل محبت خداياعي عجل بکفر په سبب دکفر زه قلتور تا ویا باسمایا امرکم بی ایمانکم دا, دا بل رد دا بل رد تعلق دي دنومنو بما انزل علینا سرا تا ورته لکه چې تعلق دي دنومنو بما انزل علینا سرا تاسو خو مونږ تورات باندې ایمان لرلو الله تعالی ورته باسمایا امرکم بی ایمانکم امبیا مو شیدول یو امبیا مو یو د سکینه مو خدای جوړو دعا هغه باندې ستاسو حال دالو در دڅخي عبادت استحال دظلمه حیثیت سره خلچو سلو نو داس تاس غډيره جي به ایمان دې دا سړی توپ کارو ته خولې دي او دو به سمايا مرکومبي ایمان کو داسه ایمانو تعالی حکیمانان داسره ورته لګیاله دره جي به ایمان مده تورات باندې تاسو دیلر دغه د نسړی توپ کارونه خولې دي صحیح زین کې مصرازي کنه ها او سبصیرت مو پیدا کی قرآن باندې سبصیرت مو پیدا کی کنه کامل توجه سره ناشه کامل توجه سره نو بصیرت به پیدا کی چې دا قران واقعي د خدای کتاب دی خا تر اوسه ما قیدا و اوس ما بصیرت پیدا کیه تر اوسه ما عقیده زما خو چې دا د قران به اداره خوایې کی اوس ما بصیرت پیدا کیږي چې داش خبره بغیر د خدای نه بل څه نشي کوله خا قول <تصفح> ور توایا به سمايا امر کوم به مان کوم دیر نا کار دی چې امر کوي تاسو په غیبانې ایمانو کوم ایمان ستاسو وهیا قتل الانبیا واتخاذ العجل الهان ولغصيان واشراب اولوهيه العجل تصلور اعمال خدای ذکر کړه چې تاسو ایمان تاسو ته لیدل لرئ سړی توب لارې خولې دي ان كنت مؤمنين کچر تاسو صادقين فی دعواکم ونومن بما انزل علیکم دعوه کې صادقې نو بما انزل علیکم تاسو دا داسېونه خولې دي قل ان كانت لکم الدار الاخرہ دا قل د نومنو بما انزل علینا سره دی د دوی داوه داوه دا دا دا دا دا دا دا کی ایمان به تورات موجب د دخول ال الجنه ته او زمون په تورات باندې ایمان دی نو داخلي دل کې جنت ته یوازې مونږ یو نو الله تعالی ورته وای چې دخول د جنت قطعا تاسو لپاره ثابت دی لکه چې تاسو وایئ نظريه د وصول ال الجنه خو دا حد دی سره د مرشي نو بیا تاسو د مرګ تمناول نه کوئ ست تکلیف کې وخت دی په مند جنته ورسي ولتور تو امکانت لكم الدار الاخره کچر تاسو د پاروي جنت پنيزد الله تعالی باندې خالصتا فقط من دون الناس ولا للناس سواكم به نور خلکو جنت کیږي سنې کما تقولون فتمنوا الموت فتمنوا الموت فاسالوا الله الموت یا الله نه مرګ غواړي کنه لانه الموسل الى زکا جنت تلسون که خویوازی د مرگ د جو انده سڑه او جنت تنشیت ان این تم صادقینا کتا سرشتنیه ولن یتمنو ہو هرگیز بیده ای آرزون لری ابدا ایت چره بی ما قدمت ایدهیم بی ما قدمت ایدهیم ولن یتمنو ابدا بی ما قدمت ایدهیم پس رب داغی شره دوی کم عمل ده بی ما قدمت ایدهیم مانا بی ما عملو دی با ایت چره دا مرگ تمناو نکی سبب د ادمه تمنا د دو دوی عمل ده از عملهم هو الموجب للنار لال للجنة ذکر د اي عمل خو موجب د دوزخ تر جنت نه ده نو چا د پدجه د ما عمل موجب د دوزخ ته نامر غوا ولا علیمم بالظالم الله تعالی عالم د ظالمانو ولا تجدن نو احرس الناس على حیا ده بل رد به چې دای په تمنا د مرګ نوکي ذکر د په حیات دونیوی باندې دی زیات ولا تجد نه هم ااخام خطب بهمومی د ودیانله آخر الناسسي لا الله حيات زیات حریسان د نرو خلکوونه. س ننا استعمال دس تفل توې د من کېږي یا لفل یا معنلا تجد نن آخرسم ننناې اام خطب مو دو لله زیات د ټولو خلکوونه. على حياة البجوان لدنيا بانده ومن الذين اشركوا واحرص على الحياة من الذين اشركوا عام انسانان خبره ده ما كيدا كافر دي ددائي بجوان دوره هرس نشتا لكالده يهودو آل كتابو چجوان سورخ وقته ومن الذين اشركوا يودو آخدوم يودو مانا يحبو معبوب گني يود دي لو يغمرو لو مصدرية لو يغمرو الفسنة تعميره الفسنة محبوب غنی یو د دو دوی جکاش عمر ورته ورکه شي زر کالا و ما هو ب موذزه من الغزاب ان غمر وما ما هو سمانه ها ما نافیه ده. و ما هو او ندس ها انو دې موذزه هيده پاره رستو ان يعمر په خپل فاعل روان په تاویل د مفرد ان يعمر دغه تل ګوره په خپل شتا د وقف نورانه د وقف په غمر باندې صحیح شو نو د ود دا راجین دا زمیر شان دے وما هوا بمزازه من الغذابه اشان دا دے چند دیا تامیر وما هوا بمزازه من الغذابه دا زمیر شان دا دا نو طالبانو دا پارا ابن سوریا وی من یاتی کبل وحی فعل وحی سوکراری خضور علیہ السلام ورطه جبریل نبن سوریا ورطه اینو احلک آباءنا ولو کان میکائلو لآمننا بیاقو جیزو منگا استاو نشوه یا جوړ اغرانا ده ځکه د جېبریل کوې زموږ پلاران نکان حلاک کړي دي په چا یې چې دې 50 مکه پورته کړی دا سر دلامې راغورزولې دا زموږ د پلاډې کرے زمانی دشمن ده یعنی دا, دا په سیاسی استلا زموږ نه پاره پرسونانا نانګریټا پرسونانا نانګریټا دا بنل اقامياتي عبارت یو استلا سیاسی سیاسي یو ملکو لګي دبل ملک سفیر یا داغه مليکني اټاچی یا داغه فست سکرټری یا سیکنډ سکرټری یا دله بروینګ انچارج هر سووکچوي وي دا غیر پسندی د شخصیت ې مونږپاره س غیر پسندی دا شخصیت دی لکه پاکستان چې د لیبیا سفیر وو چې دا پررسونه نانګریټ دی او د عراق کنسې وو د خرید د جنگ موقع دی چې دا پررسونه نانګریټا دی دمونږ مطالبه وکړغ وخت چې را بوکلی اووب دا د ټولقومم دپاره پررسونه انګټه دی دانا پسندیترسونه نګته نه پسندی دا شخصیت. نبی سوریانا پیو صلی الله و سلام تعالی چې کوم فرشته وحی راړي نو دا کوم موږ د پاره پرسونانا نانګریټا دي ناپسندیده شخصیت دي نبی هم پتا ایمان نشو راړي کمی کایل وی نو بیا بدر باندې موږ ایمان راوړو نو الله تعالی په دې يهودانو ردو نو کړل د جبرئیل د دشمنای په تصور نو یو رده په څوک چې کول ملک انغدو ول جبرئیل من کان عدو ول جبريلا سوقي دشي دشمن د پاره د جبريل من کان عدو ول جبريلا سوق د دشمن د پاره د جبريل حاصل د دې حاصل د دې ده ده چې دښمني د حسره س علاقه غواړي چې من جمله به اړې علاقه یو علاقه د نوغيه جنسي شته د نوغيه اشتراكه معنا د انسان انسان سره دښمني د انسان خر سره دښمنه تصور شته په یو سړي clashes کو پرابادس ځان سره ګرځور راځه بشپاد د درې کسان بندوق بردارم ځان سره ګرځول اچاره تفوسوک چې باید تولي دا ځان سره یې فارزي دسته ګرځي او هغه وای چې دا زکه زما دښمنی ده او چې چا سره وی فلاني خر سره نو خلق بوي دا د غويج ويخه خر سره دښمنه تصورسته نو غويج فراق واري الله تعالی وی چې د جبريل قطاس سره نو غويج ترا کوم ور سره تصور ده و اي علاقه لن العداوه بينكم وبين جبريل داو ته وی کیخه وای یو علاقه ل العداوه بینکم و بین جبریل استاذ اول جبریل میسک د غداوت س علاقه دا. او دیمه چې دښمنه جبریل سره متصور و اعلی چې د قرآن د خپل زانته ته وی د زانه نوې دیم ردی په کفاین نزله او علا قلب کا باذن خدای په اذن ته او دریم ردی چې تصور د دښمنه د سره ممکن او چې د تا ته قرآن چې د تورات د مزامینو ضد وې تورات کې تصور دی یو خدای او قران تصور ور کوله دو دوو خدایانو تورات کې قیدره د باز بعد الموت او قران انکار کوله د باس بعد الموت نه تا به وي چې ځکه قران زموږ د مسلماناتو خلاف لګیادې لیازه زمونږه د ډیر اوڑون کې سره دښمنۍ ده او سره مرغه په یوکو چې تصور د دښمنۍ بوجی بیل سره اعلی چې د کم تورات چې پاغې کې خالص الله کوم قران چې پاره کې خالص تنبيهات وي د تعذيبات او ذکر وي وارننګونه وي او دا قران خو هدایت او بشارت ده نو د هدایت او بشارت راوړونکي سړی سره سر اون سر اومد سړی مینه پیدا کوي چا چې حال بشارت راوړ من اخبرني بقدوم ابني فهو حر من اخبرني بقدوم ابنی فهو حر او من بشرني بقدوم ابني فهو حر چا چې مال بشارت راکه په قدوم د ابن نو حر ده حر او چا چاچه مال بشارت راکه په قدوم دې ابن نو دې خور دې اچھا مال خبر راکه په قدوم دې ابن نو دې خور نو تاسو فقہ کې مسئله وې ده چې سمره منبشر نی بسې سماره من خبر نی بسې هدایت کوي ده چا ته یادل چا ته یادل مولایم د غزا نقل کړې نه خور خبر نه ده فو حرن په اعتبار ردی سماره بسي کله مسئله چا وینا نو مسئله تانیز نشته خور کوم خو صلیح ها ته هدایت کوي من بشره نی په قدوم زیدین فاو حر او من خبرني بقدوم زيدن فاو حر <تصفيق> ها د تا والد. دا دادو ولا خبر صحیح وش چ بشارت دا هغه خبر اول ده. چه دي چې رومبي مخبر راوړي لهذا په دې صورت کې کدو سوا غبي دوغه ته وې چې زيد راغې نازاديږي به هغه یو چې چارون بنه اطلاع ده. ده ورکړي دا ځکه هغه بشارت دي درستنو دا خبر دي او که کدا جمله و من خبرني انا به ټول عبيد آزادې ښه خو په نمبر پر نمبر زيد راغې زا آزاد شو بل راغ وی جی زید شو بل راغ هغه بوت جی زید صورت ده بشارت کی رومبه کوم راغ هغه آزاد شو د روسنینو سره د یې سرينده غوله او روسنینو لاله د یې سرينده وي خپل کته سقاله راغ کی تر شو هه قول ملکان ادو ول جبريل او ایت هغه سو چې وي دښمن له پاره د جبريل قول تورته وایا منکان ادو وسو دښمن د جبريل فإنه نزل ودا جبريل نازلی دا قران پس رستا باندې فايزند الله تعالی مصدق لما بينه دي خالقون دي قران کې چې تصديق کوي کې مزامين او دا تورات لا چې مخکره نه وو د نه د ايت خبر ده مؤمنانو لپاره من كانو الله سوچي الله د ملائکو د الله د رسول الله تعالی د جبريل او میکال فإن الله نتاكسر الله تعالى غدون دشمند للكافرين لبارد الكافرانه ولقد انزلنا إليك آيات بينات ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاشقون ولقد انزلنا تاكسر نازل قيد منك آيات بينات نو دا من كان عدوا دا تتمشد كل من كان عدوا لكل من كان عدوا لجبريل ولقد انزلنا نازل كريمون تاتا آيات بينات آياتنا بينات واضحات الدلالة وما يكفر بها انكارنا كهذا آياتنا إلا الفاسقون مگر بدماشان او كلما غاهدوا آدن او كلما غاهدوا آدن او كلما غاهدوا ده شكاية شكواد ده حمزة قل داخليجي پوو قل پفه کله چې هم په او داخله شي د به کوي نو با به هاف چې پهفی داخله شي نوفی به کله ېفه او کله به سو بیا ها نو بیا به خالی نهوي جمله به یا منفی یا به مثبت نهکه جمله مثبت نو همز داخله په فیبانې به همز د کاري هم داخله په دا به همز د کار وي. او دل ته او باه چې کممه داخله ده دا همز د د ان کار او مثال د دخول د همزې په فی باندې. لکایت و من هم يستمعون ایلیکا افا انت تسمعو السم فیلت داخلی لپا مصبت بانی نپا منفی بانی نو حمزہ دا انکار فیلت افا انت تسمعو السم تکنوت اورول کولشی نا سرطا کولشی او مثال دفی سببیا نا. نا مثال د دفی دا چې داخلی په جمله منفیا نو بیا با حمزہ دا پارا توبیخ و لتقریر وی او مثال دفی سببیا لکایت من الهن غير الله ياتيكم بسیاء افلا تسماغون من الهن غير الله ياتيكم بذيا افلا تسماغون دی ذا اداغا دا من سما دا مقاتبینو علتو سبب دا پارد ما قبل لکھا انسوک ده اله غير ده اللانا ان انجغل الله علیکم مولي لسرمدن من الهن غير الله ياتيكم بذيا افلا تسماغون کخدای دربانش رشپے تیارت دائمی کرد سوک ده اغزاد چتاست رنا را ولي افلاتسمغون د دغه قدرت ده نه منلو سبب اغستاسو قدمه سما ده او مخاطبين او كلا داخليي پسما بیا د ديدريس انفدي د سم جسل فار شويده او یو يو تعقيب ذكري لك استيرش سم اتخذتم لاجل او بل استبادي حمزه د انکار پدي سم استبادي داخليي ښا سم اذا ما وكع اامنتم اصم ظامه وقعه چې دا غضاب کله وقعې بیا به ایمان راړی دا ډیره بغوی د خبره ده او دا تیل جارلهې کلی ک کشاف کې او ورلي کله د شرح د کافیه کې اوکله غدوغادن غادو بزه هو فرې منهم بیا هم زه د استفان مخت د صارت د کلام دی نو عبارت دی وکله ما غادو وادن کله چې دوی واده کلی د واده. نو دا نزمون کار نبزه هو فري ق میلو نز هو طررح وراء الزه شاته غورول. او مت من د مانا د ن قله نقوغاد نق د دی کې یو ډلی دوی بلک سره هم بلې اکثره د دویله یؤمنونه ایمان نهراړي لمما جاام رسولو من خوندله داله ما جا تر لوکانو یا لمون پورې د زیایاتلك متوجی دکه چېلهما علوسی ووي. واللامالوسی و ما انزل على الملكين بابيل هاروت و ماروت دو فرشتي ویو داسرال اسمک تاو په خزمه نشو یو ما غزل لا جنا یو کلا کو یک زلون دی دی ویتر سرازادی سیو نا الله مالوسی ډیره خبره کړه دا والله مالوسی اغه ډیره خبره کړه اغه وی چې چا یا ته قادت دي اسطوره او سات فقط راکیبا مت نعمیا و خبط خبط عشو په پشمکوره او خبانې سور دي په وړانده خره سور دی دی ولاندا خرصور دی او تکره ویلک شبکوری وخې پشانخه نو دا اسرایلیه عقیده يهودیا نو خباسه او غندګی کړي ده او دا عقلا نقلن دا دا ټول غف ده عقلا نقلن دا واقعا غف ده فرشتہ ات قضا لری نه فرشتہ هغه د شانونی ته قضا لری بیا خلاف جنسره د امینه پیدا شو صحیح شوه بیا تعذيبه په دی انداز چې وو ترسی نه ابا زمونږ انتظار کې نو پاتنسته چې کوم سړی وټرته انتظار کوي لفظ الله کده زه کده عمر کده ټول امت نو کده ټول امت وټرته انتظار دي نو تصور نشي کېدې مو قرآن چې ټول امت تر ماخوتن مصاحخه کوي ښه ټول امت یې گئی واې کنه ټولم اوس کده بازي خلکو وټرته انتظار کوي هغه بازي سوکتي او ترجیده پاره مرجع سوکتي چې کوم سړی نو دا علامہ الوصي خبره کړي دا ما ورته ډیره دعاګانې وکړي علامہ الوصي څی دا د فتوای په لګول ډېر دوهګانې مرته کوي چې فین نو قدره کې به مت نه غمیا او خبطه خپته وشوه نو ځکه ولما جاءهم دا تر لوکانو یا لمون پوري دا رد ده د قول يهودو بین بی الیسلاته والسلام ته وی وی استاد دا د غیر الله د د فی د مشکلات لپاره شرک وای چې نه غیر الله د د فی د مشکلات لپاره شهیده شرک وای یا رسول الله المدد اغثنی یا رسول الله نکلمسنا شرکیه دا یا علی المدید کلمه مثلا ها یا دستگیر المدید کلمه شرکیه دا درې طبقات دي کنه یا علی المدید او یا رسول الله غیثنی او یا رسول الله انظر حالنا څنګه یو ترانا دا هوای کنه ته ته دوستانو سره کو نه سره یا رسول الله انظر حالنا او یا رسول الله اسمع قالنا او څوب اجي باج با خبره کوي هجه کومه قل سړی ته خبر اوراندې کناب وایي چې دالکې دوخ په و باندې غلطه ده ها وایي اا ار دې مشرده کنا ده هغه یو کتاب دی دا یو کتاب حداای کی بخشش هغه بشرکیه او پلند ده حداای کی بخشش هغه بشرکیه او پلند ده نو کی یو ځای یو شیر یو یو یو شعر دی په کې پاغه کې یو ځای یو شیر دی زی تصررف بھی ہے مشکل کوشاگر ساز بھی ہے سی تصررف بھی ہے مشکل کوش اور کار ساز بھی ہے اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر زی تصررف بھی ہے مشکل کوش کار ساز بھی ہے اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر شیخ عبد اللہ غری قرامت کی وہ پین کو اس شعر کو شاعر سمیت دیوار پہ نہیں جہنم میں پین کو تو بابان کے وہ ہم سے کہلوا رہا ہے کہ ام من یدبر العمر فس acompanون اللہ ام من یدبر العمر وہ رو ہے کہ سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر یا عبل شہری بے عجیب خبر ہدا پھر کے غیر کی غیر کی میرا عجیب خبر ہدا چھ اے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے اللہ خاصت توحید نا لوار اللہ, اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے نا جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نو یہودو نبی صلی اللہ علیہ السلام تا وستاپ دے شریعت کے دعا دے غیر اللہ دا دا دے دفع د مشکلات دے پارا یا د حاجات دے پارا دے شرک دی حالانکہ منصر خود زمانے دے سلیمان شریعت تے د زمانه د سلیمان شريعت ته هغه کې نه داد غیر الله شريعت کې ثابت راغہ نه داد غیر الله او استعانت د غیر الله نه د سليمان په شريعت کې ثابت ته نه الله تعالی پیرادو کو چې دا شريعت د سليمان نه دی دا د سليمان عليه السلام د زمانه د شياطين او مخترعات دي د سليمان عليه السلام د زمانه د شياطين او مخترعات دي لہذا ربي ايت تعلق د اغه اصل د دا بقره سره دی يا ايها الناس اور بُدُر رَبَّكُمْ اک یو الله تعالی ولما جاء رسول من عند الله کله چراغ دوی تا رسول جانب ده الله نا مصدق لما ماکم چې تصدیق کوونکي علما دا هغه مزامینو کتاب ده پارا چې دوی سرونه بزات ورها نو غردو فريق یو ډری من اللذین چول کش ورته کتاب سی غردو کتاب الله دای مفعول كتاب دا الله تعالى ورازورهم رسل الشاقانو دينا كان لهم گويا كي لك دي لا يعلمونا چه نبويدل وكانو يعلمونا أن هذا التورح حرام ممنوع چه دا تورح دا حرام ممنوع دا أن هذا التورح حرام ممنوع دا حرام ممنوع دا واتبغو ما تطل الشياطين وغلى ملك سليمان وتبغوا دایتابداري کړو ما دا اغا تطلو شیاطینو جلوست بشیطانانو وهم علماو السحر بشیاطین دا علماو دا خو جادوګر توسم خلق شیطان وای کوډواله سړی ته خلق شوی شیطان وای ورته وتبغوا اتابداري کړو د ما دا اغا سحر تطلو جلوست بشیاطین او علماو د سحر غلا ملک سليمانه په زمانہ د سليمان عليه السلام کې وما کفر سلیمانو ادا کفر نوکر سلیمانو ولیکن الشیعاتین علیکن دا غلماء السحر کفر دیکا فرانشو یقلمون الناس السحر چه تعلیم بے ولکو خلق تا السحراد سحر وما انزل غل الملکین دا ما انزل دا غطف دے فما تتل الشیعاتین بانے چه واتبغو ما تتل الشیعاتین اواتبغو ما انزلہ باي تابيداري د ماتتلو شياتين كلوه او تابيداري ما انزله كلوه واتطبقوا ما انزل على الملائكه ادي تابيداري كلوه ما دا غسر انزل غلمه جتعليم دا اور كيشو الى الملائكه واتطبقوا ادي تابيداري كلوه ما دا غسر انزل جتعليم اور كيشو على الملائكه اغه دو بام بडानو تا ببابلا پبابل خار کې بامبړ باندې علاق د ملک کې ښه ما اون زلا غل ملکې نه پغ دو بامبړانو باندې ببابلا پبابل خار کې هاروت او ماروت د یو بامبړ نو موهاروت اد بل بامبړ نو انو بامبړ د کافرانو مولاته وي بامبړ چاته وي د کافرانو مولاته وي نو دا دار ساهرانو مولیانو ښه د ساهرانو اوسم خلک په هر دین کې دا په هر دین کې دا تعبیر ده په هر دین کې دا ته چاېد خپل دین لوی بزرگ عالم ته فرښتوه ويخه فلاني مولوی سه فرښتوه ده فلاني مولوی سه فرښتوه مېدا مولوی سه برځه پیسو बाप کې نه کتلې اني فرښتونه ته سړی دی اورونه ده ته پیسو बाप کې دیو کته کړه پیسو बाप کې دیو کته شه دې নবাব تا او خان تا ور ډيره څنګه چ شي لکه دي پرشتي ایمان بدلته نه کتلې ناځي تا د ځان نه پريشته جوړه کړی ده ته وایي کې جنتی مخلوق ده اوس جنت تر دا جنتی مخلوق کوي د خان واندو کته اکرې د جاګيردار واندو کته اکرې د نواب واندو کته نو د دادا دا دا دا سي دا سي علماء چې خلک وایي فرشتي دي خلک وایي فر اره دې چندو خانانو ته دا سي نازګي چیلچې دي تاسو سوجي بس مدرسې کو پتاه تاسو باندې د خدای مدرسې روان کی سریه چې زه د د دینه هغه یا زکه چکول جوړ کوم ا ددا خان په کوسوې ګرځم نو ضرورت ایشته ضرورت قسم د له دین مونږه توهینو کړه د دین مونږه توهینو او کالمدرسې له توهین لوي ذریعہ ده مدرسې د توهین بس وړلې چرته چې جمعه ته نو بورډ لګېدلې جامعې پلان کې هله کې جامعې څوک دي جامعې څوک دی او سبا کې ښه اڅه په کې لښته انو زکات وزیر چې راځي ان د کلی ماشومان ورته راځي ځکه زکات وزیر چې راځي په یا څوک نه کلی مشمن ورته راځم کې زم ما له زکات به مخکمي ولا سره تعلق وي نو مور سره تعلق لري د پارني ز درې زکاتونه اخلمغه زه غوا زکات منم نه ما زه یې منم نه نو د دې پارمو مور سره تعلق دې د پارا ساتلې مهمه تبداله کي مې بس ماته غو لسترا کیخه په فرانسې له ما تعلق دې هغه ما ته وخی ا بیا راته مسارفو مخیخه مسارف راته یو لوی مولا مال راغه دغه سابې حکومت کې یو لوی مولا وین زکاد دی وزیر طوایږي مالې بلډینګ د لپاره 16 لাক روپې منځوري کړی دي سورې جی 16 لاک, لاک. انغه وزیر داسو چېغه به 40% کمیشن هغه ستو شو پیسو کې خا سورې به غاسته 40% نو مثلا چې 10 لاک روپې منزور کین 4 باغ واسي او 6 لاک به موتمم لور کوله ا د 10 خت به موتمنه په 10 لاک غاسته خا د 10 خت به وسو په 10 لاک به غاسته ما نه وی جی واړي 50% نه واړي سور نه واړي چې اٹ بتهوري اٹ ما ته پری دیو د استخد په پسو کې پسو نو ما هیڅ ستاده کې څه مشکل کوشای کول شم ویږي کته ورته وي لګ لري را سره و کی صرف 35 40 کړه زاش نو ما ورته م مولانا اشرفی صاحب تانویر رحمت الله له یو کتاب لیکلی ګناي بې لذت ومختار کتاب لیکلی څه ګناي بې لذت نو ما ما د حضرت تانویر رحمت الله له دا کتاب نه دا د کړی دي چې ګناه کینو بیا کمز کم دا چې ګناه کوڅه لذت خو یې څه یې جو نو مې راته مابا نه دا به لزته ګناول کې مې پاسخ دای نه مخوباسه تاسو ما ځچا کولم ما ځو غوښته ته مې وس دلته 500 کړې چې سامې دنو وسته چې سام نو هغه مولان ستګيله وکړه یې مونږه جي جمعیت کې یو غدا سه ذلیل کړ سپټه کړم نو مولان سه ورته خپله شکروباسه شکروباسه یې خو له ونی د شلولې نه ني هغه روغ مې له ونی د شکروباسه له والې نه نو څوس ما په دې بیلګه کې نه غوښنه کوم چې داسې یو بد حال په دې ملک شورو ده یو بد حال بل نو زه بلا خوف په تردید وام چې که زه ما حکومت راغی نو په مدرسې برا محدود کوم ښه که زه حکومت راغی ځکه په دې ملک کې 60 70% مدارس تجارت تلن تبور ده ښه 60 70% مدرسې وک مدرسه شتنه اوس کو بلډینګ دی او ريجستریشن دی انا دار سے مسئلہ دا نا دوری سے ہوتا او خوشی اصلاح دو تربو رو خوا وما انزل على الملکین آج تعلیم ورک رشو آدو بام بلانو تا ببابل و بابل خار کی حارو وما یقل ما نی تعلیم بنا ورکو دی دوارو من حد نچاتا حتی یقولا حتی یقولا دی دوارو بورتاو بیه الا بعد ان يقول ما غير قصد دي چې د دواله ورته انما نحن فتنه امونغا انما خبر بعد ان نحن امونغا دوچيو فتنه فتنه محبوبه امونغا فتنه محبوبه انما نحن فتنه محبوبه ادا ترجمه مونږ چرته راو اغست تفسیر د قران په قران باندې منفصلا انما اموالكم واولادكم فتنة اے فتنة تن معلوم فتنة محبوبة دا او اولادم فتنة محبوبة حضر حضرت, عمر را حضرت, عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار در بار تیو را گئی حضرت عمر سمنار یو یہ سڑے را گئی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تے ہوئے او حب الفتنة و اکرہ الحق زماجی فتنة دیر خوخی او حق میں بدش دیر زیاد حضرت عمر خو جلدی سڑے ہو او فورا نی زین و الفتنه اكبر من القتل شرك ماده دا دا قتل له ګناه ده فتنه لطفسمانه مستعمل شرك هر قتل نه نو چې وسلې وې زما شرک خوفته نو دې خپل مسلمان نه کومشرک شو وای کله مشرک شو نو مسلمان چې مشرک شي نو بیا ورته شوی مرتاد هغه مرتاد اني اقرا الحق زما يقيمي ثابت امر دا ډیر شي نو خدای یې يقيمي ثابت امر ده قران د حقایق ټول یقینی ثابت اومور دي پیدا مې ډېر بدشي صحیح شو. حضرت عمر زين دي تعال شي حق الله د پیغمبر د قران د حقایق دی دین دي نو چې د فتنه خوخه شرک او ديني بدشي نو دې څو ګرځېدو مرتد علا مرتد څه نه نو بس فوران جلاد ته وي وهاتي به سیف توره راړه حضرت علي راست حضرت علي رضی الله تعالی او ورته ما څه تفعل او ورته ولي ويديا مرتضت شويه وحبوا الفتنه واكره الحقنا حضره جل جلاله تلا ورته ان لكلامه محمل صحيح ده ده كلام يوبل خطا ويلمكيديشي جدي بف كافر ومرتد منشي او قطع ذونه بون باشي حاله عمر ورته وما ذا هي اغثو شي ده حاله جل جلاله تلا ورته يدوي اذا ما فتنه خوخا وجي اذا ما مخخا هذا تيومر تيس تام خوخا ناغورتي فتنه زعما خوخا اغورتي جو قسن دستا خوخدا اورته مو واسه وستاولان نه نه خو عبد الله ابن عمر نه نه خو او ابو احمد نه نه خو اورته ولي نه نه خو اولاد مده والله انما اموالكم واولادكم فتنه اريد اني احب الفتنه زما فتنه خو کنه دا فتنه خو ورارج خو حدا نده عمر اورته دا بل چی چې زما يقيني ثابت او مربد شي واقرا الحق حق ما نه يقيني امور انا حضرت علي عز الله تعالى اورته اغه يقين جزما مبدشي استاهم مبدشي حتى مرته زما يقينيه مربد شي ويا وی یقیني امر دیو یقیني راتن کړه د مرگ او ابو دربه حتا یات یک اليقین او دغه یقین هم زما بدشي همستا بدشي دغه یقین حضرت عمر رضی الله تعالی او حضرت علی ته وی لا ابقانی الله فی ارض لست فیها یا لا ابقانی الله فی ارض لست فیها یا علی خدای له ما پاغز ما کی پاتې نې کی کوم ځای رسالت موجود نه او علما و لولا علین لهلک تا خبر حضرت عمر نه لا علماء دي جملې لمستنبط کړې چې لولا عليون کعلي نه وې نو عمر د فیصله کې هلاک شو خو انما نحن فتنه انما نحن فتنه فتنه محبوبه حتى یقولا مگر پس د دې چې دی دواړو بوې انما خبر ذا نحن منغا فتنه محبوبه محبوبتون محبوبه او محبوب فلا تکفر فلا تنكر تعلمه فلا تنكر کفر په معنا د انکار دی کار م کووره تهحلم دس نه غګور یو خبره ان سره وه سو چقروران کې لیکل کو د کوم کسان چېقرورآ کې لیک کوي بین سور کې نګوره مکمل چې د سووا نه اغلی کوي کې زه به هم په چا کافر کړل خه ځکه او سیی د بلې خبره لیکي نه بل ځای ببل نه. یو ځای به کلي ناه بل ځایبه یو بله تصی کوه یو ببل تې کوي ځ ځان نه خبر نه و مو بهم کافر کړ ختی کولاین نه ما نه خنو فلا تكفر فلا تنكر تعلمه فيتعلمون منه ما اصدقوا بدخلت ري دواړو بامبडानو ما غسهر يفرقون تفریق بلا استاده په واسطه باندې بين المرء ويمزد شخص کی وزوجي اد جوړي دغه کی نو مرأه په معنا د رجل نه ده په معنا د شخص ده او د شخص تلک پر رجل او مرئی دواړو باندې کیږي ار زوجي تا کوم په دواړو کیږي نو کله خضر خاون نتنګي نصاهر له لاله شوي مال سوقه چې د دې دوس نه مخوي او کله خاون د خدن نتنګي خاون د خدن نتنګي نه هغه چاله لرسي چې با مر له لاله شوي مال تو تاساویز ما هیڅ وکړي د دې کتن خلاص کی نو مر شخص اززوج دوا وما و ما هم بزار نه به من احد الونود ورکون ورکوونکی په دې سیر باندې اچاتل لا به اذن الله مگر په قذا د الله تعال نو دا اوما هم به زوار نه بره ورتهړ کوي فااده د خبر وکړ چې موثر په جمله شيونه کې زاد د الله تعلا دی خو موجږ دا شوونه د سبب نو موثر په د زرهې هم ذات د الله دی خو موجږ داغ د صحر دا سحر موثر نه د سبب وخه لکهلوولکه د هر جا دا د الله تع دی خ دا استعمال د عالی سبب د پارغه قتل لخه عند استعمال الآلاء دغاثر ظاهر شي والسحر دادس شي ايو اهم مسألة دا لسحر لغتا كل ما دق ولتوفماخذه شكرا كم شئ ما خذ لطيف و خلق ورطي السحر ده يو سلحك دلاز صفائي سياته ويسي جادو زكا ما لطيف و د دیوژنې امام رازي رحمۃ را اللہ علیہ فرمایي چې کل ما یعجب النظر فهو السحر لغتا کوم شی چې نظر ته عجیب ښکاری نه غي ته خلق شوی سحر وی ورته او اصطلاحان امر خارق للعادة تصدر عن نفس شريره بمزاوله اسباب ممنوعات في الشرع دا اغه امر خارق للعادة دي چې د نفس شریرونو صادر کی اده کې مباشر د اغه سببونو شو شوی چې اغه سبب په شریعت کې ممنوع وی خال. او حضرت عبد رحمه الله اغه فارسی کې دې ترجمه کوي د سیر چې حاضر کردن قدرت بر فعال عجيبه خارقه عادت بمزاولته اسباب خفیا بتوصل بجناب الهی اته کرمات وباس کنه بتوصل بجناب الهی به جمهور په نسب باندې الله تعالی په دې کې اثرات مزر خودي په قدرته کامله دیو جن امام نو شرح وی شرحه د مسلم کې وای چې د سحر سحریکتسته او ابو بکر چې ساس زر زر لیکه امام ابو اسحاق امام شافعي حافظ ابن حزم ابو جعفر استرابادي بازي معتزله امام ابو حنيفه دا ټول وای چې د سحر سحریکت نشته دا تمويه او فریب دی او امام رازي رحمت الله علیه وای چې السحر اسم لكل امر مموه باطل اسم لکل امرن مموہن باطلن چنوالا حقیقت تا لا حقیقت له ولا صبات لہ ابو مظفر ابن حبرا دا کتاب دے الاشراف فی مذہب الاشراف اشراف في مذهب الاشراف مصنف دے ابو مظفر ابن حبرا او حافظ ابن کثیر تنقل کری دی آغد سحر یو باب دی خپل کتاب کے منقل کرے دے او اگے کے ویلی چی سحر دے پارا حقیقت تا او بو مظفر په دې خبر باندې داوا د اجماع کړی ده چې دې د امت اجماع دا. ده چې سر د پر حقیقت ده خواوی وخالف ابو حنیفه په هاذا الاجماع امام سبذ درو به مقصد خبري لاسه پاسانه چرته مني او دې بلا سړې ده هغه مخالفت کوي ده وای چې نه ایسه حقیقت نشته ترته وی وای چې سر د مونږ په نسب حق ده او د دې حقیقت ده ابو اسحاق اسفراینی شفیده ده هغه وی په وحمد انسان داسه غلبره اوستلی چې هغه استقلال به خیاله زنده پروکی چې وحمد کله اولږي او خیال د زنده پر مستعمل کی نو تخیل وای سوي ورته تخیل وای ورته او چې ها متصرفه چې کله اولږي متصرفه اولږي ها او خیال د زنده پر ډولن د لفظ بدل کړي چې متصرفه په داسې انداز ګرځول دي چې خیال زنده پر مستعمل کی نو تخیل وي ورته او چې متصرفو لږي واهمه ده ځان لپاره مستعمل کی نبي اور ته قوت متفکره وي نو ابو اسحاکس پراینی و کې سحر دا صرف تخیل دی او حافظ ابن حجر دا ولا ما وي که نقل کړی دی تخیل محض دی که حقیقت ولا شتا ابن حجر وایي د امامت پکې اختلاف دی یو عنوان لکې مساله قلب الماهیه ماهیات کې انقلاب راضی کړه نارضی منطقيان سووي رواو چا کیسر چې منطقلاک ویل دي ماهیت کې انقلاب راځي ها انقلاب په ماهیت ممکن دي انده مناطق کې انده حال شرم ها تشکیک خوزان له خبره ده قلب په ماهیت کې راضي کنه راضي ماهیت د شی مون انقلاب کوي کنه مون انقلاب کوي و سهر ته چې چاته خیال ویل دي دا غوي چې دغه ماهیت د شی انقلاب نه راغله له کله پدې پدې پېملو کې وی کنه راغلی یا دوستان هغې راغلی وی سوڑی نے ایخار جوڑکا. نزا تخیل محضوی سا قلب نه پکی او کم ولمات چی وی چی نا نه محضوی ننے حقیقت ولشتا ناغی بیاون وی چی حقیقت ولشتا خو انقلاب محیت پکی ننے زی بیا او تائید وی زاند پارا آ قرآن ایت یخیلو الیه من سحرهم کعنا حیات تسغا یخیلو الیه من سحرهم سنگا دے ایت چاہ انها تسعا تدامران دی ومن دی وای خورس ته وران دی دی بل کار د د حافظ ته ډیر ګر کار دی دا ورته دا ډیر رسن کړ دی چې په وخت کې ته پوسکی حال کې د حافظ امتحان دغره پدې حافظ ریورس نه صحیح وګم حافظ کې ګور ریورس ګر نه دلته موږ یو حافظ مې هغه موږ ته څه غلط پرایې کمې وکي یو سره اس خود ځان قربانې توړانې کوي ډیر شهیدی قوتول جماعتونو کې به یې په دې ټول کې پر رمضان کې خیراتيه فزانی بس لګی تلل خړګو قران وای کنه ها ننه زخه لسم شلش بيكم انا بس مونږ شلش بيګو مونږ سلامش په باندې تراويخ هم کو او په دورې چې ته مراد باندې بیا تفسير هم بس پیغامه شو صحیح شو انا دلته یو حافظو بلوچستاني ناغه مونږ تراويخ کوله یو بل حافظ ور پسي په خوره ولاړو مونږ نه مالګ نه خدي باندې ناور په سي ولاړو نو د دې چې په خطاش خطا وشه ناغه ور پسي ور لګیاشه فتحه به ور ور سره بل لګیاشه خود به فتحه ناغهسته د به وړاندې وروسته کې نو وړاندې او داغه فتا باندې لسته نو بیا بدلته د تمبو کې بمورته او خو افصخ لري خورکا خو چې دغه فتا درکې فتاغ را کړم موږ دم پوله هزار پسې مړ کړو او ما زړه ته خو څه شمل شو کوم نظر څه ته څتر د ما ته وې نجی داسه خبره نه ده دا خبره مسلمان ده چې زه خطا شومم دا خبره مسلمان ده چې زه خطا شومم خو دا چې مسلمان ده چې دا د ما له فت ح کوي نو دې ډیر پانګا بګاخه کوي نو ځخه تا شو خو دوه خام نیم چې د په نااروانو پوږم زهله شپګشت کې دیې را کېشپګې ته په خو زهه پویم چې دا د دیر نااروارکي څکه اخ ناغته مې موااپ خدای د تهو کې دا توولله څنهفت وارکي زه خو چې ګاه روانم وې څه دېونه ګټو اوس خلک به رسو تنګلیږي وې څه هم چروان دي شنو کړش پګېستې په دایښ پګمه کړو وانه چې چروان شه خو چروان دي دې په مخه نه بس موږ داسې افس په کار دي چې په یو مخه رواني ښه کلمو ته داسې افس په لاس راشي اوبړواله زموږ مرګره قرآن ته ټول الحمدلله تر وناس ورولوي نور په صف فاتحه ولا نص وداسه مسلسل روانو کړ ډېر پوخی یادو خد ډېر یادو او اوزیز دا صفزم نیم کایل چې هغه تراییکای نورو د نورو نورو نورو نورو نورو هغه تل یو افسه به شپې یوش پکې نو زمونږ د مالې زما عزیز دي نه غوي ما قرآن نه وې ساده زمي درده خوې سوره یاسین ما ت یاد دي نه نور خو یز باندې نه پویدم چې سووي خوې ماجه سوره یاسین به پکې صحیح کوم به ماوي چې سوره قرآن خلاص ما پکې سوره یاسین صحیح نه کړه چې په څه پوره شو نو هغه څه دی وایي کومه وګغ یانه هغه ختم کو شلش به کې کو مسلسل بس خولګیا یو دوم په دمه ها بسنده افسر افسر پتا ونه مونږه داولر ده صحیح څنګه داوام در باندې راولل نه دا مزب نه مختار د امام راغب, ده. راغب بس په هنيوم دی راغب وای چې انقلاب په ماهیت کې نه راغلی انقلاب په کیفیت کې راغلی یو تغیر په مزاج کې راغلی بس کما فی صورت المرض دغه سړی چې تبوونې سي نو د ماهیت بدل شي وای د حیوان حیواناتیک نه پاتې مریض انسان محموم انسان بیمار انسان د حیواناتیک د کنه دغه وروغونو حیواناتیک او اوس بیمار څنګه سره حیوان پاتې شو کنه دغه نه په ماهیت کې قلب نه راغله کیفیت کې او مزاج کې فرق راغله ده هغه وای چې فوق مثل المرض دا راغیب دا تحقیق ډیر خرفه او حضرت علامه مرشا کشميري رحمه الله اقاوید سحر د پا را اثر شتا یقلب الانسان من صحت الى المرض سره د صحت م بیمارایت بوزی او شاف رحمه الله له فرمایو و هاذا هو اصل مذهب امامنا نو مون د امام اصل مذب دا ل هر چی معجزه را اغه سره قلب د ماهیت راضیخه دا فرق د سحر او د معجزه مېش کی چی معجزه را یعنی د موسی علیه الصلاه والسلام مار جوړ شو نو دغه ماهیت د ماروخه دغه او چې بیا به بی ورتلاس کو امصا به شوه نو دا ځان له دوی مو معجزه وا دی وینه مونږه آل ته وایو چې دا, دا, وا. دا یو ځې امصا ولا معجزه دای یو نو امصا مار ته کنورټ کیدل دایو معجزه او د مارنه بیا امصا جوړیدل داځه حتی کوموسا علی السلام ورته بیا نه لاس کوله هغه مر به مرو خپل ته به مرګ باندې به عملې د ښه هغه مرو هر چرته خوب مار هغه بیا امصا دګه شو چې موسا علی السلام ورتلاس ورواځه او یو فریق ده علماء داس ده اغیوی سحر ده پارا تاثیر ده هم کیفیت کی هم په ماهیت کی او ده دلیل نیوله ده پروایت ده حضرت کعب الاخبار کعب الاخبار یہودی مسلمان شیخ خوا لوی صحابیو بیا حضرت کعب الاخبار اخباری ورطویم ده یہودیت استلاوه حبر وی یہود وعالم تا لیکا پوپ وی ده ساین و مولاد اغوی چلولا کلماتون اقولو هن لجغلتنی الیهود حمارا لولا كلمات اقولهن لجعلتني اليهود غيبزه فسهر باند انسان نه به کنورت کړم خارطا او فلاسفه وي چه انقلاب في الماهيه د قبيله ده محالات وسخه او منطقيانو خپل خبري اسلام کوي انقلاب في الماهيه له د امور محاله وسخه ماهيت کي قلب مرزي يو بلغه عنوان اقسام السهر ش عبد العزيز ديار له ذکر کړيدي او غویدو دیان سوال او خلاصه حاصل داده چې غیر الله متصرف دی او غیر الله عالم د علم محید په مغیباتو باندې دا وراله کیږي د شرک دی او حافظ ابن تیمیه دغه کتاب دی القاعده الجلیله الکتاث <اوحافظ> سو ابن تیمیه سب رحمت الله علیه مخنفرت نا نکوي کنه صحیح خصوصا افغانین دی باب کې ډیر تیزی حافظ <اوحافظ> ابن تیمیه رحمه الله ډیر لو عالم دا تفروذات تفروذات دا دار ونه پیرات کو زموږ خپل وس تاسو تفروده اتي زای په زاب پیرات کوه زموږ خپل وس تاسو تفروده میشته شیخ زید پندای باندې زای په دې مونږ را دوکې شیخ تفروده ده ښاغ شیخ تفروده نا غال قاهره الجلیله کې لیکل دي چې حاصل د سحر نه دا د غایبانه د غیر الله امام راغب ابن خلدون لا ټول علماء انواد سیر ذکر کړي او غوي وي چې دنیا کې د ټولنه قوی سحر د کلدانیینو کلدانیین قوم بے. او د اهلی بابلو وما ماونزله علل ملکه نی بابل هاروت او امروت د بابل نه مضبوط شهر د دنیا کې بل زینو او دا د کړه او د شهر د هاروت او امروت نا او ابراهیم علی السلام بابل ته چلی غل شو د تردید د دغه کفر د پاره لګل شو حکم د شهر امام ابو الحسن ما تریدی وای چې کدا کلمه د شهر متضمن وي شرک لا چې ستعانت پکې کیږي کی د شیاطینونو نا او د ارواح خبيثونه یا تعظيم کیږي که تعظيم صفات الله نبيا دا کفر ده او کدا ني نو بیا حرام او کبیره ده مسلمان نشهاب زهري لو محدثه عمر ابن عبد العزيز هغه وای دا ساحر کوم مسلمانو نو له د حکم ده د قتل ځکه د امر قط شب او که غیر مسلمو نبيا حکم د قتل نه لغو کافر او کفر کینو کافر <تصفيق> ایمان سرط اللہ علیہ فرمای جدا مسلمان ساحر دا نه بطلب توبی هم نش کوله بس قتلوله بشي فتاوین دی کہ یو مسله لیکل د عالمگیری والا چې علوم درې قسم دي په تقسیم باندې یو علم نافع په اعتبار د اخرت د واجب الحصول له یو علم نافع په اعتبار د دنیا ما مالم یزر بالاخره دا جایز الحصول له او يو علم واجب الاجتناب وهو علم السحر يو بالغنوان الفرق بين السحر والمعجزات هناك امور الارهاص سواد صرح الارهاص الكرامة المعجزة الاستدراج تعريف بكرامة خرق العادة يصدروا على يد مؤمن تقي مسالح دي دکرامت ویل شي ارهاس خرق العاده يصدر على يد نبي قبل بعثته چې پیغمبر لا پیغمبر شوی نه او خرقه عادت کارته کیږي په دی او ایسو ارهاس او معجزه خرق العاده يصدر على يد مدعي النبوه الى حين فتح باب النبوه فقد نبي عليه الصلاه والسلام كذا دعوة النبوة لها خرقية عدد تسازر شنو موجزة بغورتا غلق دباب النبوة سوى دي او استدراج خرق العادة يصدر على يد كافر او فاسق انفاجر اسفرق بالسخر او دو موجزة سوى موجزة هو فعل الله بدون توسط الاسباب يظهر على يد مدعي النبوة واما السحر فإنه يظهر على يد الفصاق والكفار وَإِنَّ الْمَعْجِزَ وَالْكَرَامَ لَيْسَابِ فَنِّن يُتَعَلَّمَان فن فنن نَدِي چه مَعْجِزَ بَا سَنْغَ تَعْدِرِي ده غيره بَا سَبَقْ وَائِ وَالكَرَامَت بَنَا كتاب ده بيا بيز ده وَا مَسِّيخ رو فَإِنَّو فَنٌ يُتَعَلَّم ده غيره وَيَتْو بَرَ وما هم بزوار نبي من احد الا باذن الله انو دوی zarar war kaw ko pade sehrbane cha ta magr pa qaza da allah aw bi ta'sirihi ويتعلمون ما يضرهم اصدقو دوی عاشي چه تکلیف zarar دوی تو لا ينفعهم او نفي ور کو دوی تو لقد علموا اخام اختاره چه انتخاب دده شهر او کو فد دنیا مال نشته در پاره فل اخرت پارهت کې من خلاق من نصیب وحظ و لبيس ما شروا بي انفسهم ا ډير ناكار دياغا شروا بي انفسوم باغ شروا او شروه بي ثمن بغسين درايو باغو باو بي انفسوم چې له پزان خرص کړو لو كانوا يعلمون کا دوی پوي دي ولو انهم امنوا كشردوا ایمان ناوڑے وتکاو ازان بچګړې وې د شرک نه لمصوبۃ من عند الله خیر نصواب د جانب د الله تعالی نه دی په طریقه لو کانوا یعلمون کاش چه دې علم له لې الحمدلله رب العالمین <سؤال> الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم علی سيدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیه یا ایوہ اللذین آمنو لا تقولو راغنا دا یا ایوہ اللذین آمنو ددے تعلق ددے لما جاہم رسول من غند اللہ سر چه سحر باندے کم چدا خو ثابت ته بشريت د سليمان کې او تا ور کو نو اوس بدای په تاسو کې داسې کليمه را اچکې چې هغه کليمه بموهمد شرکوي نو ور پسې رستور روان دي ما یود الذین کفروا د دې تعلق د لا تقولو را غنا سره دي چې يهود او عیسایان د مسلمانانو د پاره خیر نه غواړي په هر یو رسم کې به س شيطانت مرادي <تصفح> بیا مانان صح من آیاتین دا ثابتې ای چې کلمې در غنانه مون تاسومن کړی خود دې بدل کې مخشه درته خود چې انزور نه نو ثابته دا خبره چې خالق مالک الله تعالی دی او ام تريدون ان تسالو رسولکم د دې تعالکم در غنا سره دی چې قوم موسی اغیم رسوم شرکی اخبر کریو نو کافران شویو تاسو شرکی رسمونا مخبر ہوئی او ود دا کسیر من آل کتاب چې کافران تانسو کے کمرسم جاری کئی تانسو ایمان صلب کو غواړي واقیم سولا تا امور ضروری ایدر تاو د دا تحفظان شرک دا پارا نوس امور شرقی ایدر خائی یا دویم تعلق دادے چوړان دی او وی چینه دا غیر الله تا غایبانه م کوي زکه د مشکلاتو مشکلات د پارا ندا دا عبادت دي او کوي عبادت د غیر الله دا شرک دي او حکم د الله دی اقیم الصلاه ل لله چې عبادت به یواز د الله کوي تحقیق د لفظ درا عینا یودا چې دا مشتک د رغونت نه نون پکې د اصل کلمه نه دي په معنا احمق سره بی او بیا په صورت د ندا کې بده یو یا راغنو کوئی اصطلاحا مفرد معرفه مبني په زمي باندې مونادا مفرد معرفه يهود وبخل اصلي مبني په بیا لا تقولو راغنا بنو لفظ راغنا راغنو راغ وي ندا کې مهمه موهيمه و چې دا ماخوذ د راغینه مؤمنانو ګڼل نو اصل درعینا چې دا دراغي امر د مراغاته او کلمه د نا مفعول چې راغینا زمونږه لحظوکا او درمدا دا لغت اره بر له سلام تي وی راغینا زمونږه او مقصد د يهودو دې دا, دا, دا معنا نه بلکې دا سب او شتمه مرادو نسبت د حمق مرادو نبي عليه السلام ته تحقير او تذليل مرادو نو دې سره الله تعالی د يهود مزاجو خود چې د هغه طبيعت دانه چې په خلکو د هغه دین جوړوړي د اسرائیلی افسانی باندې چې مونږ رات کوله دی وې چې يهود همیشه واکه تړلی پیغمبر پورې د ځانه جوړه کړی از مونږ مفسرین هم د خدای سادهغان نه بس راغستې ښه اولیا دي اولیا نیکان خلک ته نیک سره په خپل دروغ نه دی وایي بل فکوب نه وایي نیک سره په خپل دروغ نه وایي نه دی وایي چې پیر دروغ نه يا ايها الذين امنوا امنا لا تقولوا راغنا موعتا سراغنا راغنا موعيت وقولوا ويتاس انذرنا اجر منطا واسمعوا واسمعوا واسمعوا ما نامركم به لاكم شيء بان ارتموا امرك وداوا وري وللكافرين كفرام لظى غذاب دردناك ما يود الذين ما يحبوا محبوب نہ غنیا کسان چ کفر کړي دال کتابنا ولالمشركين ان المشرکان ينزل عليكم جنازل كريشتا سبانه سخیر جانب طرف تاسو نه الله تعالی خاصکې پر رحمت قلبانه آاسو چې خو خو شي الله تعالی خاول د مې ربانه دي ما نن سخ من ایت او نن ما موصوله ده ما ننسخ من ايه ان ااچ منسوخ او مونګه حکم نه او ننسها او ننسها بلا حمزه او او ننسها په حمزه سره نو بلا حمزه متضمن د معنا د ترک لا نسيان مستلزم د معنا د ترک لا نو معنا التزامي بي او نترك او په حمزه سره په معنا د تاخير دي او نو اخرها ن اتے راتل کو په بهتر دې يا مثل دې علم طالم آياتن پوېږي چې الله تعالی په هر ژبانه قادر دي علم طالم آياتن پوېږي الله تعالی له پاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکې دانش ترې تاسو د بغیر د الله تعالی نه سوق دوس ولا نصير المل مددگار ام تريد ان تسالو رسولكم ام پریدونا ان تفسلوا رس ان الله له ملک السموات والارض د دې تعلق درا غنا سره دي چې راغینا که د مراعات نوواله نوبیا کیږي مانا د محافظ نگهبان د ایمانا کیږي محافظ نگهبان او محافظ نگهبانم يوازي الله تعالی دي له ملک السموات والارض نوبیا کلمه مهمه مو وای د اول کې أم تريدون أن تسلوا رسولكم آياتا صحيح رادة كوي سوالو كيدة پیغمبر اخبالنا كما صحيح لموسى لكا سوال شهر موسى عليه السلام من قبلو مخبر دي فكفرو ومن يتبدل الكفران چاچ تبدل الكفرك بزايد ايمان فقد ذو الله سوا السبيل اخطأ طريق الحق خطائق لارد حق ود كثير من آل الكتاب احبا محبوب ګه ل د ډیر داې کتابونه لو یارو لو مد دی لو یارو من بعد ایمان لو رو دوونه من بعد ایمان کوم کوفااره ستاسو ارتدادې محبوب ګه لې او بعض ایمان به څنګه کاافان کېږي به اجررا او رسومې شقیتیفی کوم. حسد من غندان فوسیم د وجه د حد نه چې ده دوی زونو کې پس دغې طب نه لهوم حکوو چې ظاییر شوې دویته فافو فافوته سوخفه کوي وسپښو او راې جمیل کوئغری دو جملا ختا چې راتللو کې الله تعالله په عمل خپلبانې بلکېتلی فیهم امر بسسه کوي بلکې تااللی فی چېی سره ک تالو کوي. تا کی څنګه الله تعالی پارس قادر دی او اقیموا الصلاه او درویوا المزکور کوي زکات و ما تقدموا لانفسکم صح عمل چ کوي زان نو خپل لپاره تقدمو معنای دا عملو خطابیر په دې تقدیم کیجی لان العمل یقدم صاحبه الى الله ذکا عمل دعامل لوडान به الله تعالی طرف تروانی لأن العمل يقدم صاحبه إلى الله وما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدو مموئي بداپنز دا اللہ تعالی اللہ تعالی پاچ تاسو یا ملک ویلی دنک دی وقالو لن یدخل الجنة دا وقالو لن یدخل الجنة آیت دا شکوا دا شکوا دا داوات یهودو نصاراو داوة چی جنت زمونگا استحقاق دی نو الله تعالیٰ ہوئی چی تفضلن دا استحقاق دا من اصلم وجہو لیلہ دے اکیت بور سروائی تفضلن دا استحقاق دا من اصلم وجہو لیلہ دے وقالو آئی دویلن یدخل الجننت آئی جیز من داخلی گی جنت تا مگر آنسو کانا حودن چی و او نسارا یا عیسایان نو جیتا مونگا مسئلہ لکلے و اصولو کی دا کالو بر سبیل تقسیم دے خواد نقلوا برسبیل تقسیم دې او دا زکا چې يهود د نصارا ود ایمان قائل ندي او نصارا د يهود ود ایمان قائل ندي نو څوک د چاره ایمان قائل نو دخول به جنت د پاره نه وای خار څوک د چاره نه دخول د جنت دغه د پاره نه او دلیل به دې خبره د غروسو آیت دې چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهوديان ويد النصارى ودين نيشتہ او نصارى ويد يهود ودين نيشتہ نو قالوا دا قول برسبيل التقسيم دے معنا دا برسبيل التقسيم دارا چا وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان يهودا ويقول النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى حاصل بيدایخ دا وی پدې خبره اتفاق نو چې لمن کان نهودن و نہ او دې وجره دغه نفس نص دې دا تقسیم فائدہ کړ چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا و نسوارا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نسوارا دې کليمه او دې ځان تقسیم فائدہ کړ چې داړو باندې کوې يهودو اډاروستنې کو دې دا نه نسوارا او تلکامانی او همدا ارزوګانی دوی دی امانی جمدو امنیتهنا ما تحدث عن البهیميه قول تو تو ها تو برهانکم ها ها تو ایتو ا تللوکای ا تللوکای برهانکم و دلیل خپل مونږ ویلی برهان کې قانون د نفس کلمې څه خې مباد برهننه ده دلیل موضح مبين ته ویل شي دلیل موذح مبین تا شي او کنو ل پکې زائد بی نو بیا د برهتون لده او برهت په معنا د قطره ده نو بیا برهان دلیل قاطع ل الخصومت تا شي دا چې دلیل راوړي چې جګړه ختمه کړي قل ها تو برهانکم رات لوکې په برهان خپل باندي او برهان پنځ د حکماو برهان پنځ د حکماو اثبات د دعوې په مقدمات او مسلمه باندې چې مخاطب ته داسې دلیل راوړي او دلیل د داسې مقدماتو او مراتب کې چې اغه نفسه مقدمه مسلمه وي پنج د مخاطب باندې نو حکما دې ته برهان وي ښا مثلا منکر حدیث منکر د حجیت حدیث کټغه توای چې بای حدیث حجت ته په شرکې هلک وی حجت ته اتور توای چې نبی علی السلام پرمایل دي چ انما اوتیت القران ومثله معه ماته قران را کرے شیوي دي ا مصل ده قران زما حديث را کرے شیوي دي نو دي حديث ته مصل دي قران وي نو دا قران حجت ته نو دا حديث هم حجت ته ناغو وي انما اوتیت القران دا زال حديث ته راست دي نو دا حديث کو په حیثیت د حجت ماته مسلم نه دي نو تیب اثبات د داويده پاره ماته به تور څنګه پېشي صحیح نو دیتو زبرهان نشي ورې، تا مخاطب ته برهان پیش کړ. او هغه ته وی چې حديث دا خجت دے. حجت د شریعه ده. الکولي حجت د شریعه ده. قران ثابت کړی وي چې دا حجت د شریعه ده او انزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم. دا تبین پیغمبر کوي په حدیث په لبانه، دا له تبیینا دا وظیفه د پیغمبرو ګرځیدا. او ستو قرآنی آیت چې هغه مسلم مقدمه ده. و مخاطب په نزبانه هغه د بطوره دلیل پېښ کنده ته برهان وې شي خلا بلا من اسلم وجهه لله بلا يدخل الجنه بلا يدخل الجنه او داخليږي په جنت تام الاغه څوک اسلم وجهه لله انقاد لله اسلم وجهه لله من انقاد لله چې مولقاسد الله تعالی ته او د مانا دا اسلم وجهه لله اخلص عبادتهو لله چه خالص که عبادت بل اللہ تعالی لپارا وو محسنن احال دالچ دی موحدو اعلی در جد احسان عقیدر توحید در وو محسنن احال دالچ دی موحدو فلہو عجرو سابت در پار عجر د پنیز در عبد در ولا خوفن علیم نبیر دوی بانی ولا اوم یخزنون نب دوی فکر من دیگی وقالت اليہودو ولا عليهم. دا خوف و خزن فرق کرو. اخو دو ولا عليهم ولا هم يحزنون خوف او خزن یو فرق مونګه کړو اقو دیمه نوكتب کی ولي کوي ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون ولا خوف علیهم دا جمله اسمیه ده چې دا خوف د باندې نه ما ذکرو نه به حالن وی نه به استقبالن وی او هرچه دا خوزن دی نو دا به د باندې مستقبالن نه هم یحزنون قیامت کې بنی او حالت حالنده یا په زمانہ ماځی کړي نو دا خوزنده د ثابت دي په مخلوقاتو د الله تعالی باندې چې کاش چې دا ټول مخلوقات مؤمنان شي او عذاب نه الله تعالی خلاص کی ماځی کې ورته هم دا فکر وکړو حال کې ورته دا فکر دی او صالحه اخرت اخوز ایمان بر او محل نه دي نو الته به دا فکر نی ورسره دی و جنه تعبیر په حزنون مستقبل باندې وکړه ځکه مزارع حقیقت ته استقبال کې او مجاز دې په حال کې حقیقت ته استقبال کې دغه محققین او مذہب دې امجاز دې په حال کې ار جمهور او مذہب دې چې حقیقت ته په حال کې او مجاز دې په استقبال کې صحیح څنګه خوستوله د اوسنۍ نفتې سیول کې ده دا. ها د اوسنۍ سیول کې ده ندیو جن هرڅو چې فرمایل و بس دې نظام الدین طلاړو مولانا محمد الیاس ابراهیم الله علیه السلام او طالبو موږ د پاره تلو مولانا د د وال طالبان چې بتلنه دای خدمت په خپل لاس باندې کوخه د خدمت به خپل یی مېرې مادرې المی ست شریف دا زموږه د مادرې المی نه راغری دي کوم ځای چې سړیس د کړو کی دا غزې سپېور ته محترم ښکاری دا غزې سپېور ته محترم ښکاری د علوم حقانيه اوس هر څه چی وی او د سیاسی فکر په اعتبار هر چی وی مونږ ته درو دیور محترم ښکاری یو یو وخت مونږ مقابل احترام ښکاری ځکه زمون مادرې المی منګه ځډکله پکې کړې دا د سچینو د اغه د وجیو را چې سيو نو دا داغه د وجیو پای سایک بو سی جنون خلقو گفتا ای چی بود گفتوګه در سګه درکوې لیلارفته بود مون د طالبانو ټولو احترام کوو او دار العلوم نشي کمرغلی دا ډېر احترام کوو دا زمونږ د مادر علمی مراغله ده مانه لیث ابن عبد الله له امر دار د بند طالبانو ډېر احترام کوو وې دا زماده مادر علمی نه راغلی دي ما د استاد د کړی نه راولې ما دوستاسته د زمې شه طالبانو ته وانه تا استاد د دې په هر څه چي وي د دې خرولې نه او چې دې تاسو استاد دې نو تاسو سره ډوره عقیدت پکاره چې داسې سړی له دنیا کې نه پیدا او چې سو پرې دا عقیدت نی پیدا نه فائدہ او استفاده کیږي نه څه ځان مستلکوخه فائدہ او استفاده دا موقوف دی په دې باندې چې ستا په طبيعت کې دنه انفعالي کیفیت پیدا شي او انفحال پیدا کیږي عقیدت سره اځ سو پرې بیا قیدت نې ترغه فاده استفادانه کېږي حکیم او ډاکټر سره د ستارتېت قیدت پیدا هغه د تاله د دنیا د ټول نه آلا دواې درکې ستاسو بيماري به نه ټکېږي او که کوم سری سره د پیدا شو چې رده نه پوهه ډاکټر او حکیم دنیا کې بل نيستا نو تاسو ته طبيت کې انفعال را برنګېخته شي او چې انفعال برنګېخته شي هغه د بیا ګلاس کې ساده بدل کې والازامې زاسې دواې جوړ کړې چې دې ته بيماري زه او ست انفعال را بیدار دي بس طبيعت فورن قبول کيود بهماره ازاله شيخه د ټولو نفساني کیفیت دي ټولو دو جن زمونګره اسلاف د بيدخ خپل اساتذه او اکرام او احترام کو اتر دې حدا کو امام صاحب رحمت الله عليه امام انیفه رحمه الله اغنا اس درس ان یو سره پلارتي دې چوڑې او سپور سر سپور مهمان سنت الله عليه احترام او تپاسه اسینه باندې ور خو دې چوڑې او چوڑې امام سلام الله علیه دې زمادي یوهي مسئله استاد وکړه د یو مسله زده کړی ده دې څه مسله زده کړی ده وی مالیکله دا مسله چې دې سپهین البلوغ کله نو اده ته مې چې سپيده بلوغ علامه څه ده ځکه خو د سپيده بلوغ څه علامه ده چې پويګ زمخ پوسر ستاله په چړه پويګې مې دې چړې راته و چې دې کله پوښتته کې په دیوال متیازه راپې دې به بالغ شوی ښه څه په بالغ نه لکه د خري ولاري د رسل نو چې کوي چې بالغ انوبیا غوځو ته ښا امام شافی رحم الله داسه نرته اما خمو کوټه کاريده شافی سه سبق وي انو داس یو ځل پاسه ده کیناست بیا ووزله دا توبک نه فارغ شه طالبانو ته بوزو کیتاسو نن ست تکلیف وینا ما د استاد نو سه دای بابا کور ده مور ورده کور ده نو استاد نو سه مې دلته راغلو انو زه د استاد په احترام هغه د کوټه ته دا سوچته دمخه نجسو پورې موقعیت دی پیدا په هر باط کې چنه چې کوفر نو کوينه الا بيجده کوي چې عقيدت مو پیدا شي او عقيدت مو پیدا نا خواد خواد ke دی دی نه پیدا نه سي بس داسې لکه سره درمسال کې ختمي دی کا درمسال کې اوس په دی مدارسو کې الله دې رحم وکړي کله چې دار زکات مړه لري پیسې راغلي دي مال تر طالب او استاد مېس کې عقيدت آرښتا ختم شوې ده ختمه کنه ختمه ځکه طالب په دین کې دی او مدرس تنخالیو د سباب په دې وجه نه سوق مولا کېږي نه سوق مولا کېږي نه بس امامان پیدا کېږي خو مولا او امام کې ډېر لوی ځته مې مې د امام او د مولا مې څکه کوم نسبت دی د امام او د مولا مې څکه کوم نسبت ما عموم خصوص مطلبته که عموم خصوص مې نوې دي ما رمته تقابل تضاد دی بګې اوی څوم مطلبته تقابل تزاد دی مې وولي چې مولا مولای دی په امام سره ګي اته امام امام یې د مولا سره تعلق دی بیا دې مې مې څکه تقابل تضاد دی حالکه رسول په زمانه چې امام مولا دا یو بل سره مترادف وغه د یو بل صلاح مترا د متفسیر صلاح او خطیکست ها انا و مولای لیل سی برط الله علیه السلام شپوا ناغه وی ټولهش په داسې جړل له معصوم چې جاری مې ما تقازات وکړه چې حضرت اپ کو کوم تکلیف ورہیې دې ماتې چې بیٹه اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی ہے میں نے کل دلهی کې بازارو میں دیکھا الله کی مخلوق دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے تکلیف مخلوق پمنډا منډا دوزخ طرف روان دي وکیا قیامت کے دن اللہ الیاس سے پوچا نہیں کرے گا الیاس نہ مختے تا پوښتنه کې قیامت پر چې دا مخلوق څه ایمان سره وای مومزره کې دار الیج دا مخلوق دوزخ ته روان دي مونږه خدای دې دوزخ نور پالو خو دی اچھا کله نو الله تعالی او خدل چ ولا خوفن علیہم ولهم یحزنون چی حالا او په مازکی دای ته دا خزن وچ دا مخلوق ټول دوزخ روان دي خو چرہ حالت د قیامت ته هغه د ایمان تصور دېسته کې خزن ختم دی وقالت اليہود لیست النصارا غلاشئین یهودیانویندی نصارا غلاشئین غلا علا دین موتدین بھی پا یهودین قابل اعتماد بانین نصارا ہوئے لیست اليہود وعلاشئین ووما حال دارچ دا یهود نصارا دوالا یتلون الكتابا لولی کتاب کزالکا دارنگی قال اللزینہ قال اپنا نا دے یقولو دے کزالکا دارنگی قال اللزینہ یقول اللزینہ وَيَأْمُرُونَ الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَنبُؤُهُمْ دَ لَا يَعْلَمُونَ وَصْفَ دا أَهْلِ مَكَّةَ دِخَ لَا يَعْلَمُونَ وَصْفَ دَ أَهْلِ مَكَّةَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْتَقِدُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ الْإِلْقَائِي لَيْسَ الْكِتَابُ مُتَامًا نو. نو نُدِيتَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَثَلُ قَوْمِهِمْ فَشَاءَ دَ وَنَارُ دِ يَهُودٌ نَصَارَا فَيَقُولُونَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ المشركين مقام د دې پښان خبره کوي نو سوي چې مسلمانان ليسو علا شیئن ندي په یو دین قابلیت اعتماد باندې الله تعالی يحكم بينهم يفصل فيصل به كم يذيكي پروردګ قیامت پاوه کې چې ودوې چې کې اختلاف ګورو ومن ازلمو ممن من نق مساجد الله من استفام متضمن معنا د نفلا من استفاف ومن ازلمو لا احد ازلمو نشت دیو کز ممن منغ منغ منغ دا دا دی او کزالم من مندا اچانا منغه مساجد اللهی منغه مساجد اللهی منغه الناس مساجد الله چې منکي خلک د مساجد د الله تعالی نه اي ذکر فی اسمه دا تصویر دي چې یاسی په دې کې نوم د الله تعالی او صحافی خرابها اكو ششد کړي په خرابیا په خراب د مساجدو کې وسعافي خرابیا اكو شش دکڑی فی خرابیا په خراب د مساجد کی نو خراب المساجد عباره عن خلوئ ها من العباده چې د عبادت مخالشی د دا دا مساجد خراب دي او عباره عن خلوئ ها ان روح العباده عبادت پک کی وی خو د عبادت پک نی رسمی طور تور ورته خلک زیرازی او خلوئ دروح به عبادتنا عبارت ردين به الله تظهر به الله يظهر اثر العبادة في معاشرتهم و معاشهم شرده ده جمعات والا عبادت اثروا ده ده پا معاش او معاشرت کے ظاهر نيخوا ده ده معاش او معاشرت ده بطول بی دینه بان روانی ام منزول او دره ممانا آره کما چه حدیث کراغل ده چه مساجدهم عامرتون وحی خرابون عن ذکر الله قیامت یو علامه نبی علیہ السلام <سؤال> کوذ لمساجدهم حامره جمعاتون به جسمانی اعتبار سره وي و ي خراب عن ذکر الله اولئک ما کان لهم داخل انشد دوی د پارا یتخلوه داخل شه دې مساجد الا خائفین مگر په د حالت کې دوی ییری دل کې نو ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین کې اهل مکه داول ورته داله مکو منع رسول الله او صحابته عن غمرت عام الحدیبيه د خدبيه په کال د عمره نبی علیہ السلام او دا صحابه نوزدی نوځیدې لپاره حکم داو کافر د دا لپاره الله يدخل المسجد الحرام بعد غامهم هاذا د حجۃ الوداع نه بعد دوی باندې مسجد حرام او زمين حرم ته نه وتل ناروا شو مسجد حرام او زمين حرم ته او سن کمزانا چه حرم شروع کی گی حرم شرچی کمزانا شروع کی گی ناغذائی فدیر روڈ بانے پورڈ لگی دلی پروہیبیٹڈ ایریا فارنان مسلم علاکہ ممنوع د غیر مسلم دا پارا پروہیبیٹڈ ایریا ریر سکٹڈ ایریا فارنان مسلم الاراضی الممنوع لغیر المسلمین چې دیدن اراند اطلال غیر مسلم دا پارا ناروا دی نوس ما کانا لهم ان یدخلوها الا خائفین آیت دا خوب دای د غیر مخوفنه نه نوځي او که تخويفي هوشي ا داي په يره نو بیا نه نوطل جائز شو حالانکه جائز دي که یو کافر په يره ټول دي يره داسريک دي نو بیا مونږه حرام ته پریدو نه به پریدو نو ظاهر ایتنه خدا غ معلومه شو نو دی وجه تاسو ورته ولیکئ وحاصل معنا العباره ان خوففوا الكافرين حتى لا يدخلوا المسجد الحرام اي دورو يره وي چ دې منځله حرام تر څو تصور زين کړه نه شي لهم فی الدنيا خذل دوی په اړه دنیا کې رو سوایده دوی آخرت کې عذاب لویدي ولل الله المشرق والمغرب د دی تعلق د لا تقولو راغنا سره دی چې ماسه ولات نگران محافظ موایي زکات مالک د ټولو جوانب الله تعالی دی او دا قالوا اتخذ الله ولدا تردید د نصاراو دی چې ګور هغه پیغمبر صلی الله و سلام تم مدبر متصرف وی او او دویم تعویل پکې دارې چې ردی لله المشرکو تعلق دوومن ازلم ممن منغه مسعجد الله سره دی چې عبادت د غیر الله مکو جوانب ټول مملوک د الله تعالی دی بیا وقار الذين لا يعلمون بیان ده دی چې دا کافران محسوسه معجزه واری کافران محسوسه معجزه واری حالانکه کې قرآ معکوله مجزه ضړان د پرته ده د پوصولو کې مونځ کر کړ او د موجزو دا طلب دا د کومرانو زله طریک ده قال طاللهنه من قبلهم او ان ارسلنا کبل حق کې بشیره ونزیره. دا مرتب دی په دی چې د پیغمبر کار خو ارائاء د مجزات او نه دی مجزونه به سره لازممه نه ده. نه د پیغمبر دا ډیوتره چې د به مجزې بلکه د پیغمبر دیوټی خو بشارت او انذار دی او هغه صفات پتا کې بدرجه اتم موجود دي وګور انسانیا کله کمزورې دي یو یو گمراه سړی به گمراه سړی او چرته چا ورته یو یو یو یو مجرره روقيه به ورته یو مجر یو, یو مجربه روقيه به ورته ورکړي تجربه شوی روقيه چې دا دم کینو غا خدريږي دا غا خد... چې دا دم کینو سر دردو ودريږي نو خلکو ته وګوره خلکو ته اغه او بل سره اغه ورته سورہ بقرہ خلاصہ په لیسمنټا کې وایخه د سورہ بقرہ خلاصہ چې اول پکه ذکر د فرق او سلاسه و دی بیا داوت د توحید مبارانه په دلایل عقلیو باندې بیس ماده صداقت القرآن مستلزم دی رسالت لا بیا د هغه وغانې دی چې معبود اغه چې خالق لکُل شی او علیم به کُل شی وي او د دې لپاره نه د معبودیت د ملائکونو د معبودیت د شیطان وکړه وصاب ورته ده او بیا ذکر دا انواو څخه تو د بني اسرایلو دی پاوله کې اته نعمتونه دونه نعمتونه ذکر دي او په دویم کې بیا خبایز دابه او د بنی اسرائیل ذکر دي هغه ورته د اوس دې چاته لوی اعلان کوي لوی مولا ورتاغی چې چوفه کو غا غذر ده که په ماي ایا چوبک بس غا غذر ده غا غذر ده دا هر قيادت کار داخلو د دین ښکاری ښه قيادت کار دا ناغي ورته مو معجزې د نړۍ پیغمبر دی منو کې منګه پاین زاره بشارت پانه الله تعالی ورته پیغمبر لازمی وصف خود بشارت او وینځر دي معجزه خود الخنووی وللالمشرق وخاص الله تعالی لپاره دي مشرک او مغرب انو جنوب او شمال چاله لپاره دي اا اندا فکر خپرا کاږي ایل جوانب كلها ټول جوانب دا الله لپاره دي فاینما تولوا فسم وجه الله لكم ترتبت جتاسمخوي فسم وجه الله انو دا جانب دا تعالی دے انو مرتب کوي فدغوه اينما كنتم مدارك بيدام مرتب کړل امام نصفي فدغوه اينما كنتم ان الله الله تعالى واسع القدره الله تعالى واسع بهتيبه قدرت عليم احاطا وقالوا اتخذ الله او ولد من ولد الله تعالى ولدا نائبا متصرفا رواه البخاري عن ابن عباس بولد ترجمه پنايب متصرف سبحان پاکیدہ اللہ تعالی لا بللو بلکی دی اللہ تعالی دا پالا ده پال دی ما هغه مخلوقا چسمانونو کې دیس مکه کې دی ملکن وخلقن و عبیدان مملوکی دی ټول مخلوکی دی ټول عبیدی دی ټول ملکن وخلقن و عبیدان نو برابر ته بیاولې کوي چې مملو شريك ده مالک سره او مخلوق شريك ده خالق سرنی او غبد شريك د سيد سره ني فكيف فكيف يكون عيسى شريكا لله تعالى في العلوهيه يا عيسى مملوك د مخلوق ته عبادت د د شريك ما الله څنګه کل له قانتون او طول خاص د الله تعالى د पारा قانتون متطيعون قنوت معنا اطاعت كل قنوت في فی القران فهي الطاغه قاله احمد بن حنبل رحمه الله امام احمد بن حنبل ترجمه کوي چې قنوت شرط په قرآن کې راغله دي د پمانه او تعهد څخه بدیع السماوات والارض بدیع بدیع السماوات والارض بدیع او کله اطلاق راځي د مبدع او کله الله باندې اطلاق راضی د خالق نو یو فرق دی چې خالق مطلق پیدا کوونکې دی او بدیع خالق غلا غير مثالم سبقا چلوان دینا خدای ته سنقشه نو پرتا اولان دینا اللہ تا سنقشه نو پرتا بینقشه دا تول مخلوقات جو کرد دیتا بدیع وی او دوین خالق پیدا کول کدی من مادتین خلق و شئل من مادتین دست ما دین لکه ده خطی نگوز دا جو دار او بدیع و مبدع خلق و من غیر مادتین پیدا کول شئل بدون مادتی او دا راس له مساله ده چې منکرين خدا اغي دلیل پي نسي چې دا ادم نه وجود ممکن متصور نه دي لہذا لا بودي لردي ټول کائنات ور پاره دی او ماده نه او په هغه بیا په شلګونو اقوال دي غناسر هر بعدي هوا ده فقط خاور ده فقط اور ده فقط عادت ده فقط واحد ده فقط براډي رقوال دي پكي بديع السماوات پیدا كونك داسمان نده خالقهما من غير مثال سبقه وَإِذَا قَزْوَا أَمْرًا أَكَلَةِ اللَّهَ تَعَلَى قَزَا أَمْرًا قَزَا إِجَادَ أَمْرٍ فَإِنَّمَا فا خَبَرَدَادَ يَقُولُ لَهُ اوَيْ أَغْتَى كُنْ مَوْجُودًا شَ مَوْجُود فَيَقُونُ نُشِي مَوْجُود كُنْ مَوْجُودًا فَيَقُونُ نُشِي مَوْج وقال الذين لا يعلمون ويا كسان شي علمنا لري اهل مكه لولا يكلمنا الله لولا حرف تهذيز ده پمانه ده حلا هل يكلمنا الله ولخبرنا كيم سر الله تعالى مشافهتا خدای خبر کی قرآن د خدای خبر دی او قید ورسلو لکی مشافهتا معجزه محسوسه نطالب بها او هل لا تاتينا معجزه مخصوصه نطلبها یا ن طالب بها نو ته محسوسه معجزه ولی الله تعالی د دې پیغمبر پلاس نه راکې کذالك قال الذين دارنگه و نا کړوا خلقكم من قبل يم تخير دو مثل قولين پشان د وینال دوې طلب معجزات ارایوم موجزین مخصوصی طلب کړي وي تشابهات قلوبهم تشابهات قلوبهم یوشان احساسات دې زړه زده دوی تشابهات قلوبهم یوشان احساسات دې زړه زده دوی دا بنینال آیاتې مون بیان کړي دي آیاتونه د قران لقومی یوقنول د پاره دا قوم چې یقین ساتي وهي تکفیل به دې آیات کافیل الایمان دی ان ارسلناک امغلی کرے تارلرا په حق باندې بشیر او نذیره ولا تصلو تنا بسوان شکوڑے غن اصحاب الجحیم دملګرو دوزخ ولن ترزا کل یهود دا شکایت شکوہ مونږ ویلی وسلسلې تو شکایت وصولو کی ولن ترزا کل یهود یګز به خوشاله نشیطان یهودیان ولن نصارانه عیسايا حتا تتبع ملتهم الا بعدن تتبع ملتهم مگر پس دې چې ته تباو کې د دین د دوی نو حتا کتب ملتهم دې ته یو اهم مسلو لري کیسيان په انساني دنیا کې لګیاوی پرچار کوي د ایسایت خلکی ساين کوي د برتانیان ځان لې ادارې دي د امريکي ځان لې د فرانس ځان لې ادارې دي دولت اغېده ریسایې تبلیغ د پاره خپل بجټ کې مقرره لیږه چې دا به میشنری ستور کوو ا د میشنرای لګی ز لاهور کیناف ته می هوټل کې میچایس کړه یو خستن او جوان به ګوسلو ا د کتابونه د ایسایې تقسیمات ا یو بل بالکل ساده کلی د پیټینو شتای ساده مزدور اغه ورپسې په هوټل کې لګیاو چې چا له با کتاب ورته د بتو وست دا دا دا ناظاره نو دی خولي کاکا ته ما وازک ما یېنه ملګریه پختونک ما چایوسه وی خل چایسکم خورګه دیوباس مور ته تاسو کې د دادا خنزیر زی روزن راضی په دیوځنه ده پسې به نوټلو کې سار ګرځم د دوی سار دا ډیوټی دوی د کفر د کتابونه خورای انو ما ته څه کې وزیره غوندو بیا سوزم چې چاله وي دی ورکی وزیره غوندو بیا سوزم نو ما ته به نه پوېږم خو په چې ده او کافر دی په کتاب نه پوېږم وې پدې په یو مځده کې کافر دی نو دې دې کوم کتاب ورکینه به درسي د کوفر کتاب به انا ما سره ملګرو انا ما غته مې داسې خلک خدای جنت ته بوځي دا سې خلک له کده قولي دي د غریب کای مزدوري خدای دو ځان له د ډیوټي مقرره کړي دي د کافر دا کفر برا غوندو مخه نو ما وې چلوش د مشتاره وله سره ګپولګو نبيامه هغه راغوست نو مې کینو او د فرانس نغماټوچ زکتولیک کتولیک ایسایت سره تعلق ساتم او دا زمو د ده دا پاکستان دا زما ا ڈیوٹی دا زپدی ڈایوسس کے کار کو انا مار دے تعالی تنہا نعمت وافر تنخر ہا کئ دا کار میں شروع کڑے والنٹیرلیو خ رزاکارانہ طور مار دا کار شروع کڑو دا زراکارانہ طور کوم رسوینہ تنخ مقلہ کڑے دا نوس اسایا ا گئی لگیای خلک اسیان کئ خود یہودو متعلق چرتا دا یہودو داس میشنری نشتا چری خلک یہودیاں کئ خان دا مثلا دا ضروری دا کئ داڑے احمد دا. یهوديان د يهوديت مشنري نه چلي اغي مذهبي مشنري نه چلي اغي سياسي مشنري چلي خو او دازکه چې د يهودو دين دا قومي دين دي د بني اسرائيل نه علاوه اغي بلسو کې يهودي منينه اولاد اسرائيل نه علاوه اغي بلسو کې يهودي نه تسليمي اغي خپل دين خپل قوم تر محدود کړي دي چې اولاد ياكوب يهودي پاتې کې دي شي د نه علاوه بلسو کې يهودي نشي لهذا خدا نه غوښته یو يو یوسف زير هرڅه مون یوسف زې په پښتن لارج ورته يهودي کې ما ورته نه يهودي کې ما صهيوني ش يهودي کې ما من زم د فري مېسن او صهيونيت فري مېسن او زايونيزم دا د غوي دو سياسي تالحيقونه دي زايونيزم او فري مېسن صهيونيت او زايونيزم دا د غوي دو سياسي تالحيقونه دي دنیا کې چې خلک ځان سره ملاوین په دې دوه پلیټ فارمونو ویلاويخه په يهودیت نه صهيونیت دالف صهيون نه ښه امه شدا یيده هانه وړاند فکر شي د غلط وي دا صهيون دی او صهيون دا فلسطین کې د غر نامد صهيون او يهوديانو عقیده دارد دا چې داوود علیه و السلام خوبو کتو چې د صهيون غربانه د خپل متبعینو عبادت خانه جوړه او بلا اغه عبادتخانه جوړ کړې شو چې دا وی یو دیوال د يهودو د وینا مطابق اوسم د بیت المقدس دیوال دی دا دایي قبله ده داسې کله چې بیت الله او دغه عبادتخانه هغه وی هيكل سليماني هيكل سليماني سلیمان عليه السلام ته منصوب کړي او هغه دیوال چې برقرار پاتې دی هغه دیوار ته حائط البکاوي دیواری ګړیا يهوديان چې هغه دیوال ته سړټي اجازه خلبا نه سړټي سروړه راخلا سي جاړي وير کوي خدای نه مافي غواړي دیواری ګريا نو يهوديان د غیر اسرایلی ګل په حیثیت د يهودي نه مني نو ما ول خدا چې د يهوديانو دین د قومي دین ده د يهوديانو دین د قومي دین ده د خپل قوم نه علاوه بل فرد پکې نه برداشت کوي او ماوي ما پختانو دا بیا دینی قوم نه پخت دا دینی ق دی که پختو کافر میخ. پختنوکی کافر نه دا داس عجیب پوم دی چې دی کله اسلام کا بول کو دی کافر پده نه دی اوه ب اسلام کا کو خو بلا یر پې کافر پتی نو پې بر پې کافر پتی. مغررییانو اسلام کا بولکو بلا ډیرر پې کافر پات که نه پات. او پختو اسلام کا کو نه پختنوو کی کافر نخ. نه ی ودیان دا قوی دین دی ی او پختون! دا دینی قوم دی نو پختون او دین د یو بل سره لازم ملزم ګرځېدلی دی پختون او دین د یو بل سره لازم اوس په پختونو مواشره کې سوچې د دین د اهمو طریقو خلاف ورزي کوي نو خلک ورته پسپک نظر باندې ګوريخه پسپک نظر اوس د پختونو وطن کې چې څوک روجه خونی خلک په مرګ کوي کنه کوي ځکه دا دین او پختو دا یو بل سره لازم ملزم ګرځېدلی بلکې پختون سره پختون سره د تیلو جنیسی یا موسګی نه دا د پختو ته قازا غنی وای سړی په دلحکاري ښه وای پختون به روجی بنئ نه سي داس نه چې مسلمان به روجی بنئ نه سي سوای وای پختون به روجی بنئ نه سي نه پتا و لګیدا چې دا پختو او دین د ایوب سره لازم ملزم ګرځولې ښه زکه چې دا واحد قوم دی چې دا په حیثیته مجموعی دین قبول کړو ښه نو يهوديان او پختل دین کې سوای د اسرایین به څوک نه برداشت کړي کور سره څوک شاملېږي نو ورته دو پلیټ فارمونه نور ور کړی دي چې یا ساه یونیشا یا د فری میسن ممبر شا یا ساه یونیشا یا د فری میسن ممبر شا یو واقعي ده دا, دا او دوی ما کې ده يهوديت د ځان سرولي کې ده د اثر تقاضي دي چې په تا دنیا استحقاق به حکومت دا د اولاد اسرائيل دا. او داږي صداي بازگشت د مسلمانانو کتاب کې هم ده و اني فضل تکوم علالمين چې حاکیمان بار باب وي اور باب فضیلت اولاد اسرائیل او داغي صداي بازگشت قران کې بلز اوري اوري دل شيدا وجعلکم ملوکا وااتاکم ما لم یوتا حدا من العالمین وجعلکم ملوکا الله تعالی اسرائیل ته یماتاسو بادشاہان کړی ما وی حکومت استحقاق بچا دے د اسرائیل دی د اسرائیل علاوه دن کې د بل چا د حکومت استحقاق نشتا وجهه جه وی اوس یو طریقې کار خپل کړې دي چې خاص کړې طریقې سره په دنیا اسرائیلی حکومت نشي کامیابې دي نو ماغاشي طور او د حکمت عملی په احساس ځان په دنیا مسللت گئی لہذا بین الاقوامي مالیاتي اداره بین الاقوامي مالیاتي اداره استلاحناږي دوي داس د کوي کنه داس وګوره سیاسيان نه ها ملٹی نیشن انسٹیٹیوشن <laughs> بین الاقوامي مالياتي اداري يا کثیر القومي مالياتي اداري لکه ورلڈ بینک عالمی بینک آئی بی آر ڈی او آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دا مالياتي اداري دی غریب ملکونو ته قرضې ورکوي او کیدی دی د دې ټولو ادارو کنټرول يهوديان لاس کې لريخه دنیا کې دغه ټولي ادارې دي کثیر القومي د دې کنټرول لچاله او عزد کا استحقاق دا حکومت دا اللہ تعالی یہودو لور کردے و جع لکم ملوکا و آتاکم مالم یوٹا احادا من العالمین اور غیبات شاہی دا دا معیشت نا چاپے لگرزی لہازا پا بین الاقوامی معیشت بانے دان مسلط کخا ناغی زان پا بین الاقوامی معیشت بانے مسلط کردے بین الاقوامی معیشت بانے دا کسیر القومی دا رو پاساس زان مسلط کردے دپلومیسی و حکمت زانه د غریب احساس مسللت کړی دي اوس امریکا د ایسایان امریکا ایسایان دي خو مسللت باغوی باندې یهودی لا بی ده مسللت باغوی باندې امریکا چې سمرا رکات کړي د یهودییتا حفظ لپاره کړي برتانیا سمرا رکات کړي یهودییتا حفظ د لپاره کړي فرانس چې سمرا تګو دوک زکا غي په سازش کې دمر حرامي ځامن دي یهودیان یو جیوی پای ماینورټی کې مسللت ويسا وی ویپاکلیت کې هو حکمت یې سره مسللت ويسا نو پامل کامو سالات